Bueltatik, dator, leheno galdetu dideanean nola aurkeztuko zaitut. Noiz hasi zinean, pixka gazteixeo gineanean hasi ginean hemen ez. Eta, bueno, urte batzuk badia. E, ondoan Mikel, Mikel ez naola, belartza bi gelditu plataformatik. Hau, aurtengo, bi mila martxo bueltan sortutako plataforma bada. Eta Mikel asiratik da bilbertan. Ondoan dakagu Leire Rodríguez. Uliako hauztu elkarteko kidea eta Uliako lorei baratzen proiektu handa Ondoan Belen Martínez, Metropasantaren aurkako satorralaia plataformako kidea. Hau, Iazko, 2005-teko maiatzean sortu zen plataforma eta Belen bertan dabil abuztu irailetik. Eta, ezkerrean, maia izten, eh, Josian Arrieta. SOS Miracruz, Zemeretzi Plataformako kidea. Hau, aurtengo, apiri sortutako plataforma bada. Eta, josean aziratik dabil. Beraz, bueno. Eh, Eresan beharra dago, Badagola askoz kolektibo eta jende gehiago antolatuta hiri honetan, lanean ari dena, pues beste beste hiri baten alde edo beste interes kolektibo batzun alde eta egin beharko direla holako maila inguru gehiago jende guztiak euki dezan aukera, pues orrelako hain beste jendeen aurrean esplikatzeko zer dan egiten deguna aurrez aurrera. Beraz, bakoitzari, igual pixkat aprobetsatu hemen jende ezberdina gaudela eta ez dela askotan eukitzen aukera zurea esplikatzeko. Bos minututan asko luzatu gau, eh? Galdetuko izuet bakoitzari pixkat kokatzeko zuen borroka, eh, nundik dator, zertan ibilizeate, zertan aizeate, eta bera, bos minututan, eh? Zorrotza izango naiz, bale? Eta, asizu, Juanmi, bai. Gaudiena, eskepena bada, hau Bueno, eh borroka 5 minutu lanaburtzea, zal xamar jarri baina saiatu konez. Bueno, de millatabian eh eh zen, lehenengo hondakinen plana Gipuzkoan eta ja orduntzea hizi ziren erraustegia eh, zit zegiten. Eh, En garai hartan, sortuz ziren plataforma desberdinak, herri desberdinetan. Esan berra dago, garai hartan, bi erraustegi egiteko asmoa zegoela bat txingu inguruan eta bestea ba, horribilzen dantzan, eh, arrizeta, landar urnieta, segurasko aztutzen zai bat, eta azkenean, zubietan kokatu zen. Bueno, orduan, herri bakoitzean ba, sortzen ziren taldeak, e, e, errostegiaren aurkako taldeak sortzen ziren, eta bueno, gero haiek nola baitere koordinatuz joan ziren, errostegiaren aurkako koordinadoran, mm, bueno, e, hainbat e, e, mobilizazio eta protesta egin ziren, aipatzekoa da, dena aipatze aipatzeko da, baina aipatu nahiko nuke ILP bat aurkeztu zela, ondakinen lege bat eskaptuz, iniziatiba legislatiba popular bat, E, hogeita os mila sinadura eraman genitzun, e, Eusko e, jaurreitzarez labiltzarrera. E, eta bost minutuan e, erabaki zuten, horretzela momentuan eztabaidatzeko tabaiatzeko e, Orduan ez daki zakarrontzira bota zituzten edo birtzi bota zituzten paper pila hura, baina bueno, bost minutuan erabakizuten ezerrez egitea. Horre bueno, borrokan jarraitu zuten, obrak hasi ziren, e, lur-mogimentuak, eta 2008an egon zen e, ba, bueno, ba, aldaketa politiko garrantzitsu bat, eta nolabait ere, ba, bueno, ba, lan importante bat eitzen, e, nolabait ere bilketaren inguruan eta bueno, bizka bat tal aurkako mugimendua, ba, bueno, bizka bat berak bada bat izan zuen gehienok e, inusenteak izan e, pentsatzen genuelako E, bueno, ba, gai hori ya e, konpontu eta Berriz ere 2008a maostean e, itzuli direnean, PNU, BPSO, EPP, ba, bueno, lehenengo gauza esantzutena da, erraustegia egin behar dugu eta bueno, berriz berpiztu zen errausketean orkako mugimentua, hor elkartu ginen, errausketean aurkako mugimentuan, lehendik dik geunden plataformak, e, geroztik sortuzi zen zero zabor mugimentua eta azken aldean sortzen ari diren hainbat plataform forma, esan dezagun, ba lasarteren ando gainen, eh bate matasun zait. Eh, bueno, e, plataforma berriak e, elkartu ziren eta bueno, momentu hontan, ba bueno, hortsegabeltza JKE borrokan. Eztik 5 minutuoa pasatu ditudan. Pare minuturoitziki, jode ze ondo. Eh, dato batzuk emango ditut azkar azkar azkar. Eh, errefusaren bilakaera Gipuzkoan, hau da grafikoan ikusten dena. Ikusten dugu 2000-azazpian e, berronderiurita tona errefusa sortu zirela, eta 2000-azotean egun da tona. Ia erdira jetxida gipuzkoan errefusa, beraz gauzak egin dira gipuzkoan. Aldiz, birtsiklapen tasa e, haunditzen joan da, eguneko ogei gutxitik ia eguneko berrogei tamarrera igotzen joan da. Eta E erraustale hauek e, planteatzen dute 2030rean 160a edo birzikletzea. Eh aztu zait aurrekoan, joder, eske korrika biltze hau. Eh 2030erako ikusten duzu hemen berarako joera bat, 2030erako gogorako joera bat ikusten da, eh? Eta ondorengoarekin eh konparatuaz nola ulertzen da? Ba, iruko regla bat eginez, eh, bat irakasile izan dako abintzat, eh, ikusten da, eh, ondakin guztien bilakaera, ondakin guztia, birtziklatuak eta ez birtziklatuak. 2008-10 keroztik, beherako joera bat dutela. Beraz, beraien kalkuluak benetakoak balira, eh, 2008-an, laure honda berrogeita marmildatona baino gehiago, eguneko berrogeita marra baino gehiago, sortuko genuke gaur egun. 2 sortzen dengun lekuen, iru sortuko genituzke, ez dakit zertarako. Eta bain txibukatuko dute. e? Errefusa kiloak pertsona eta urteko. Debagojenean, 2008an, ia irureun kilo sortzen ziren, errefusa, eta 2008an, irurogeita amaboz kilo sortu dira. Beraz, aldak edo ikusten dezue, nabari, nabari, nabari, nabaria. Legazpian ia irureun kilotik, berrogeita marrera pasadira. Gipuzkoa zoan, irureun pasatzotik, berreun pasatzora. Eta donostian, irureun dagoeta bostetik, 285 bostera. Beraz, diferentziak nabari-navaria dira. E, lan asko daukagu Donostian egiteko eta Donostia da Gipuzkoako hiriburua biztan leen herena e, edo laurdena bizi dena. Beraz, hemen inciditu beharra daukagu ikaragarre. Orain arte jarri diren sistemak ez dira baliagarriak. Osandau. Eken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zure txanda. Bueno, atxalde ondanoi, e, gure plataforma lehengo urtian sortu zala esan du landerrek, egia da. O bueno, jundan ikastu urtian, bai, 2018-ko martxoan buelta hortan. baino begira, landerrekin duen galdera bat, e, nundik dator gaudena. Gaudena dator gutxi batzuk, bai, Belhartzako poligonuan bitartez, gutxi batzuk, dirua irabazteko dakaten interesetik, hola ulertzen duguk, bai? laura ertzen dugu, beharrik ezagolako. E, aipatu du hori, aipatu du urte dute anio biltzen, burruka aurre egiten, baina hau ez da urte nasi kontu bat. Argazkian ikusten dezuten ere mua da anio horrako ere mu txiki bat, bai? Hemen arratoiakin, xaguakin markatzen aina hitzena da, dekatloneko poligonua, belartzako poligonua. Hau bi bueno, garren urtian bueltan eraiki zuten eta hau eraiki zutenian hemengoian poligonoa zabaltzeko asmoazekaten, Alegia, Belartzako dekat longo poligono hori eraiki zutenean onea goraino izateko asmoazekaten. Guzti 2016ko martxoan hasiera elkartzen, baino hau dagoeneko oneagorainoko poligono bat ezpalin bada da 80koa markadana jendiak burrukatu egintzulako, eta neurri batean mentzat irabazizulako burrukan zati bat, bai? E, hemen ikusten da pixka markatuta, bai, e, saiatuko naiz baina azaltzen labur labur denbora ereztakaguta gehiegi Prentxan jarraitu dezutenok, edo sare sozialetan jarraitu dezutenok, e, buruan eukiko dezuten, naste borraste hori pixka targitzeko. Bai? E, zergatik, belartza biz aipatzen, e, belartza bi entzungo zenuten askotan, belartza kantera beste batzutan, merkadona, bueno, denak naste zaizkigu, bai? E, men, marra morez mugatzen den, haundi hau, erdiko haundi hau, da belartza biko eremua. Bimila eta bederatzigarren urtetik, bai, partzial baten bidez, e, onartuta dagoen on, proiektu bat. Egia da oraindik e, irigintza ikuspegi batetik, ez ditula fase guztiak onartuta, urbanizazio fase eta repartzelazio fase faltako litzaizki jokelako. baina, bueno, e, gehien bat onartuta dagoen on, zea bada, bai? Gu honen aurka, e, gaude, hemen poligono bat, ere aurka. Noiz hasi geha mugitzen, Asi mugitzen, hemen goa txiki hontan, merkadona eraikitzen hasi dian ean. Merkadona eta makauto ta hori dena. Hemengoikoa goikoa belartza, kan, e, belartza bi edo goiko belartza, eta bekoa belartza kantera, bai, izango litzake. E, larogeita behatzi, larogeikoa markada hortan burrukatu zutenean lortu zuten hau, behia, hau behikoa bakarrik egitea, goikoa salbatzea, eta joan mikai patu dun bezala, bi milita urte inguruan, erraustegia gelditu zenean, denok sinistu genun inusentiak gu, ba, inorgan ere inusentiak gu, hau gelditu zanean, betirako gelditu zela uste genulako. Bai? Merkadonako obrak, hasi dituztenak batea, bi mila martxoa apirila buelta hortan, ikusi dugu nola pilatu dituzten beko lurrak goian. Eta horren bitartez konturatu orain dela zazpi urte dagoeneko belartza goiko ere muortan belartza bi proiektua onartutaz egola. E, Itze egingo da geroago ere parte hartzeaz, e, udal demokratiko eta gardenez, bai? E, bueno, goiak eta alkateak eta ramoseketare hori dute bandera bezala, nola da posible, 2000 eta bederatzitik onartuta dagon proiektu baten berri ez izatea ezta. Bueno, kontestu, kontestu hortan sortzen da, eta guk defendatzen deguna da, batez ere, e, EPE ertain eta luzera begirako borroka batean hemengoiko goiko guztia, belartza goiko ere guztia, babestu, egin behar dela. Ikusten dezute alde batetik naturbalio handia euskala, ez dira asko horrelako eremu berdiak. Hemen bazaudete batzuk bertara urbildu zeatenak, ikusi zaituzte, tegon gehalkarrekin. Eta harrituta gelditu zeate hor dagoen balio natural eta eta ekologikoaz. Bueno, Baina hau denasuntzitzera doaz, hau denasuntzitzera doaz poligono bat egiteko. Poligono bat egiteko donostian, nun eundaka pabilio jutxe dauden eta honen galdera da, landerrek abitu duen, e, ose, luzatu duen galdera bea, zergatik, zertarako, ba, emendik batzuk, tajada ateatzen dutelako. Ez dut esango politikoak edo hork, baina konstruktora batzuk eta hortik bueltaka, ba, batzuk tajada ateatzen dutelako. Egu goiko hau gabestu nahi dugu, eta kantera eta merkadonako ere muen ere lanean ari gara, ikusten, ikusten degulako, batzun eta bestean jabeak berdinak izan da, ba aukerak ematen dizkigula baten bitartez bigarrenare galditzeko. hurrengoa leire oliako mintegitatik. jaixo Bueno, zuetako askok jakingo dezute da Donostiako udalak behin betiko onarpena emanziola pasada nuztaian Uliako mintegietako parkean etxe bizitzak egiteari. Piska bat non gauden, ba bueno, parke hau dago Jose Elosegi eta Ulia pasealekuaren eskian Ategorri eta eta Atomiracruzen tartean. Haman lau mila lareun boste hon metrokarratuko lur bada, eta bueno, hemen zoden 2018 arte ba, udal mintegiak. Ez Bertan egiten ziren ba, Donostiako parke eta lorategietan ikusten ditugun ba, lore eta landareak. Orduan 2018 honetan u, udalak, lau haizetara eraman zituen e, mintegiak, eta bueno, ba, lur-sail hau gelitu zen, itxita eta hutsa. Eta bueno, ba, garaiko Udan Elortako udalak eh onartu zuen bertan 30 luxuzko etxe bizitza egitea eta bueno, e, etxe bizitza hauek ba, ere eremu guztia ba nolabait desegiten zuen, ez? Eta bueno, e, garaiko auzokidea eta batez ere Uliako auzo elkarteak eraman zuen borrokak lortu zuen bertan eta eskutuan eh herritarrentzako zeuden hurbiltegi hoiek, ba, ba, bestea. Eta nolabait hoiek gelditu ziran, ba etxe bizitza proiektu daren albo batera. E, bueno, ba, Geroztikala ere, egu e, parkearen aldeko aldarrikapenarekin jarraitu dugu, eta 2000 amalaugarren urtean aldarrikapen horri proiektu bat erantzigen nion. E, udalarekin jarri, e, konkurtsio publiko baten ondoren, bertan Hulia e, Kolore Baratzak e, proiektua jarri genuen martxan. Ez eta bueno... E, Ekimen honek e, kudeatzen du momentu honetan nuliako mintegietako parkea, eta denbora bagutxian, egita ba, asmo asko lortu ditugu. Ba, bertan da, utzkagu donostiako lehenengo baratza komunitarioak, e, natura ezkuntzarako ekimenak antolatzen ditugu, autzolanak, jaialdiak, eta hau bueno, dena, ba, benetako partai eta e, erkarbizitza erreal bat bultzatuz. Eta, bueno, Honegatikan e, eta proiektu honen parte diren eta eguneroko tasunean ba, dugun bioan izasuna ababesten dugun hau zotar eta egiten dugun lan hori Eusko ba, Jaurlaritzak pasadan urtean elkarlansaria lanzaaria eman zigun Euliako hau elkarteari. Eta, bueno, e, bestalde esan ere, bai, e, osasunaren mundu erakundeak ba, onartzen dira erabilpen e, publikoko eguneremuak ba, osasungarria direla Batxe direla eta batez ere beharrezkoa gure bizikalitaterako. Eta beste argumentu asko ere esan ditzazkegu, baina bueno, oso simplea da egia esan. Beharrezkoa da parke bat suntxitzea irurogu eta bizitza egiteko. Batez ere Donostian bestesten baitokietan egin baldin baitezke apartamentu hauek. Beharrezkoa da hau da askoren eta Donostiako irgitarren hau txei ezentzutea edo zerren gainean egin behar dira etxeak hau da hiri ere er, e, politika bat. Eta, bueno, parkea ez bai ez zute ezagutzen, orain konbidapena pasatzen dizuegu, ba, hemen argazikidan ikusia ez zutena ba, zuen kabuz ezagutzera joateko, orain dagolako aukera. Eta, bueno, bukatzeko historia txiki bat kontatuko izuet. Pasadan astean, maribi kontatu zigun, Huliako parkean autobusarei, autobusera sartu zela. Eta, bueno, jendez bete eta hau eta bertan, ba, zutik gelitu eta amona bat, eta bere hiloa baten konversazioa entzun zuen. Eta, esatez zuten, umea galdetzen zion bi urte edo iru urte zitula eta esatez zion amonai. Abuela, kuando ba osa ir al parke de la kocina? Eta, justu, ba, e, parkean daukago, ba, lokatzekin jolasteko egurrezko gezurretazko bat. Eta, bonak, esan zion, pues, no se, si, ba, musa, bode herriar, maz. Da, por qué? Porque van a construir casas. ¿Y no lo puedes parar? Bueno, yo he firmado. Pero no vamos a ir más. Sí, yo he firmado, pero van a construir casas. A ver si vamos antes. ¿Es? Etá Bueno, un meixiliguera tuzan, eta bueno, bueno Maribí kontatu ziguna zan, ba, bere bere izan zela, emakume honek, andre honek esantziola hori bere bere umeari, ba Emoziorik e, transmititu gabe, horrela oso, oso simple eta borrez balitzu benetan gatazka bat gertatuko bezala. Eta, bueno, honekin esan nahi dugu zertan ari ez Zerta, zer egiten dugu gaizki. Herripartaidetza gaur egun donostian, bozka simple batera gelitzen da. Ez e, Beste edozein parteidetza ekimen, Udal Gobernuaren erabakien desa plazaratzeko, ba, ez dugu lortzen, ez? E, Uliako mintegien parkeko aurkako laun mila firma bildu dira txintzen, beste, beste firma e e kalean herritarrekin hitz egiten kontatzen agertatzen zegun eta zertarako ez du alio, ez? Bueno, Andre honek ondo osan zion esaldi bakarrean, herritarrak ez garela gai ez, udalaren dalalarren jarreraldatzekoberaei harreta deitzeko. Nik firmatu nuen baina eraikiko dituzten. Bueno, hola, fiska bueltatzen, pesimista, gero emango diogu vuelta hori, baina bueno. E, gauzak horrela dena den, gu jarraituko begula Oliako parquea irikitzen eta ekintzas betetzen eta bueno, gaur hemen lagunekin batera ere bai, horrena ez e partaidetza eredu horren, ba, alternativa planteatzen ari da, bueno. Eso asko, torri belen ni casco. <coughs> Arratsaldean, bueno, nik berriz zea ze, eingo dit e gasteleraz, zeren nere burua antolatu ditut zea gauzak e, er, e zea gasteleraz dena dela, ba, gero galderaren bat baldin badago edo presnago erantzuteko, ba euskaraz. Eh, bueno, en, en nuestro caso, eh, se podría empezar hablando de, de, de este proyecto con el Basen Bain, ¿no? con Érase una vez, porque en realidad, aunque Satorralaria nació en el año 2015, eh, hacia mayo de, de 2015, lo cierto es que el proyecto eh, lleva digamos, eh, germinándose o, o se ha intentado materializar desde el año 2010. En el año 2012, de hecho, eh, hubo un contrato ...que no se llegó a, a formalizar y en el mismo momento en que salía, por ejemplo, el, el, la, el estudio informativo... Sal, ...se exponía el estudio eh, informativo eh, al público sobre el nuevo proyecto, el proyecto que, que defiende ahora el, el Gobierno vasco... ...pues estaba resolviendo el tema de las indemnizaciones del anterior expediente correspondiente al año 2012... ...de la anterior legislatura es decir cuando gobernaba eh, durante el mandato de, de pachi López. no entonces eh, qué ocurre con qué, qué ha ocurrido con, con este proyecto pues nos encontramos con unas declaraciones de la, de la consejera de medio ambiente y Política Territorial en el 2013 en las que eh, es, eh, exponía un, un criterio que compartimos desde, desde esa Torralaya que es que este proyecto era eh, faraónico sigue siendo faraónico y que eh, requería una concertación y el sentarse eh, junt, conjuntamente instituciones, todas las instituciones se está refiriendo al gobierno vasco, la diputación y el ayuntamiento de Donosti y la ciudadanía para eh, decidir eh, cuál era el modelo y, y el si sí, el modelo de transporte más sostenible y las necesidades de transporte en, en el ámbito municipal ¿no? eh, y bueno lo cierto es que después eh, da, hizo estas declaraciones pero eh, lo la realidad eh, se impone y eh, es todo lo contrario es decir eh, sale eh, a exposición pública el proyecto y eh, mientras está expuesto eh, a información pública eh, se realizan dos licitaciones en relación con el proyecto y antes de resolver las alegaciones que se presentaron eh, a ese, bueno al, al estudio informativo pues ya se habían hecho eh, algunas eh, ajudidas E, Aper, non dauden barkatu. eh? Bueno, hemen dago, esaldi famatu hori, eh? Zera, eh, ana ore girena, hau da, gure logoa, este es nuestro logo, nuestro identificativo eh, continúo eh, fueron desestimadas en, en enero de 2016, creo recordar, fueron desestimadas las alegaciones que se presentaron y entonces lo que hicimos fue presentar un recurso de alzada que eh, está sin, sin resolver, o sea, no nos ha sido eh, respondido, entonces lo que decidimos en medio de movilizaciones eh, eh, varias, en eh, es una manifestación el 12 de diciembre del, del 2015 eh, pues lo que hicimos eh, es pues es seguir Eh, seguir eh, instando a las instituciones a que se abriera un espacio de debate y de participación. Entonces, eh, hemos recurrido pues un poco a todos los santuario, ¿no? de la de la santa participación. Por un lado, el Gobierno Vasco, luego acudimos a Diputación Foral de Gipuzkoa, parándonos en la Ley Foral 1/2010, eh, y recogimos para ello 8916 firmas que presentamos en las que pues instábamos eh, basándonos en que la eh Diputación en principio financiaba y cogestionaba el proyecto, pues que hiciera eh, una consulta popular en el ámbito municipal para que la ciudadanía pudiera expresarse en ese sentido cuál era su posición en torno a este proyecto. Eh, la, la hemos tenido eso hemos obtenido la respuesta que es eh, denegando en eh, nuestra nuestra solicitud en base a que eh, bueno es un poco galmatías la respuesta porque en realidad lo que nos dice es que no consideran oportuno el, el, el que se realice la consulta o sea el darnos el, el otorgarnos el derecho a, a realizar la consulta no sabemos muy bien si es porque no va a financiar eh, en este momento ...aunque dicen que van a financiar en el futuro o en base a qué, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es presentar un recurso de, de reposición. Eh, posteriormente, el bueno, habíamos tenido una reunión con el ayuntamiento... ...estoy haciendo igual un salto un poco elíptico. Habíamos tenido una, una reunión con, la, con, la, con el ayuntamiento en, en el año 2015... Y, eh, si no recuerdo mal y el alcalde lo que nos había dicho es que no era competencia municipal el proyecto con lo cual eh, pues él se inhibía en todo esto y lo que podía hacer era transmitirle al gobierno vasco pues nuestra demanda ¿no? que es eh, abrir un proceso participativo deliberar y que eh, y bueno y por supuesto eh, este, este proceso deliberativo y de consulta requería unas condiciones que es la paralización del proyecto quiña entonces nos dijo pues que lo iba a transmitir al gobierno vasco pero eh, en el transcurso de tiempo la postura del ayuntamiento ha variado y a través de los medios de comunicación porque no se han puesto en contacto en ningún momento con satatorralaya pues hemos ido sabiendo que eh, tiene intención de financiar pues a través de una operación bueno financiar eh, aportando una cantidad de, de dinero eh, a eucacenrea y con eso y pues, eh, recuperar las las eh, playas de las vías para hacer pues bueno hacer unas construcciones que serían viviendas no sé si equipamientos eh, comunitarios o ¿ok? qué pero el caso es que esto tampoco tampoco lo sabemos porque se hayan porque nos lo hayan dicho directamente eh, en, y, y teniendo en cuenta además que somos parte interesada en todo esto no creo que lo hemos demostrado sobradamente con nuestras eh, pues con nuestras actuaciones tanto en, uy, en relación con las instituciones barca como Bai, bueno, esaten dit eh, amaitzeko, eta egia da gauza desente dauzkatez, eh, komentatzeko. Bueno, partai buruz, igual, eh, itxego dugu geroseago, eta gelditu dira, tinteroan, gauza desente, ere. Eh? Sigue berkatu. Vale. <risa> bueno, eta amaitzeko, Josian, Sos Mirakruz, emeretzitik. Eh, nik, eh, a ver, nondagoa. Bueno, ni eh, aurkezpen a euskera se editeko asmoadakad, baina eraikinaren descripzioa, no la herderaz ekarri dudan, euskera se le va dugu, baina ekarri eta herderazko kopia, eh, irakurriko izue eta herderaz, eh, eraikinaren descripzioa. <coughs> eh, bueno, es, azten, euda, este texto luzeago bat enbarruan, párrafo bat. <coughs> El edificio que muy seco yvierdo valeda vale el edificio que defendemos no necesita presentación su cara visible de ladrillo rojo el lugar que ocupa marcando la vía de salida de la ciudad son un aspecto fundamental de la estructura y la estética de la arteria principal de gros. Miracruz 19 es un edificio de autor. Adolfo Morales de los Ríos fue un arquitecto reconocido, respetado y apreciado más allá de nuestras fronteras y que además dejó entre nosotros uno de los emblemas de la ciudad, el edificio del casino y actual sede del Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, hori gehienak ja, jakingo zenuten, baina bueno, e, esplikatu nahi zuet. Bueno, e, gu jaio ginen jaioberria gea, eh, aurten bertan jaiogea apirilan, eh, aurten apirilan, ba, komunikabidetan eta agertu sanean, eh, ba, nahi duten proiektu hau. Orain ikusten nahi zaidetena, aldaketa Navarida, eh? Ba, eh. Batetik bestera, ba hola geratu ginen gu ere. Z zunitutak, ez, suebe zala. Ordun, eh, udalak nikuste konturatuzala, eh, <gülüyor> eh a eh, udala bera ere konturatu zan, ba, eh, ba, populazioa zerla ikaratuta eta saiatu zion, bueno, eskatu zion konstruktorari, ba, a E, eraikuntza berria egin zezaketen, ba, pizkat antza emanez edo ba, pizka gogoratzen dagoen e, eraikuntzari, ez? Baina eske oberena gure ikuskuntutik zalantzari gabe da dagoen eraikina e, dela e, eraikin zora bat ez ukitzea. Ordun e, jaio ginen eta elkartu genen ez ez agunen artean? eh batzuek groseko bizilagunak eta besteak groseko lagunak bakarrik eta e, elkartu ginean eh change.rg firma bat hasiz zalako gure gaurko ta, e, kide bat batek hasizun eta hortik ba hortik ari, aritik ba nion eta gero ba, elkartu ginean egun batean eta bueno ba, hola sortu ginen zer egin dugu orain arte ba hasi ginean zuzenean ba, e, udale, udaleko udaletzeko atea jotzen eta ia guk egin genun lenda biziko gauzen artean e, alkatearekin eta, eta Ramosekin biltzea Konment, bueno, konturatu ginen bereala, esgen hula ezer lortuko alde horretatik. E, jaso genitun e, change.org-etik mila firma eta kalean beste bi mila. Egia zen, oso denbora gutxi on kalean, se nahiko lan gogorra izan eta inbesteerez gea eta pizkat ne, ba nekagarria san eta batzutan gogorra se jendea ba, kalean geratzen dun bati kasu handirik hasteko ez dioien naiz ziur ba lenda bisiko pentsatzen pentsatzen deguna da zerbait saltu nahi diate eta zerbaitetarako diru eskatuko diate ez ba gogorra sant on ginian ba, igual bi azte gehien jota hiruazte ziren izango, eta beste bi mila firma lortu genitu. Guztira 6 mila firma lortu eta gero elkartu ginean ba, esko jarlaritzak ondare departamentoarekin, harartekoarekin, e, e, talde ur, e, udaletxeko talde guztiekin. eta ba, bai hitz mm, politak eta, eta, mm, azpi, eta atzetik e, arrasoia genula garbi e, zeukatela, de, ba, departamentu denak esan zeten Eusko jalaritzatik ere... Ba, lortu genun aurten ustailean, e, txosten bat esanez. ez, ba, eraikina basula balioak eta beraien ustez, e, merezi, mereziko zula e, babesen bat e, lokal moduan, ez a nivel e, nazional, baina bai lokal moduan, ez? Eta gero, ba beste gaus andirik ez dakit esan san dezak egon. Da, hori eh, da, da guztia. Sondo. Vale. Sondo. Ah, vale. eh... eh? sí, pero... vale. Bueno, va ba... ya pizkat proiektuak aurkeztuta gero, maiengurua prestatutako gelditu ginian lengoastean abertze gaieta zitzen genezakeen ez izateko bakarrik norberak bere proiektua aurkezten du eta abertze gaiak atea zitezken eta hortikan bueno volta kali nintzan ni adibidez denei galdera berdinak planteatu baina bizkat igual errepikakorra izan ziteke lago ba prestatu dago bakoitzarentzat galdera ezberdinak ba bizkat kontatzen guteko beraz ere eskatuko izuet, ez luzatzeko asko asko hitz egin lasai baina ez luzatu ere gehiegi Eta hasiko naiz zurekin Belen, gainak justu gelditu zela amaitzeko gogoz eta partaidetza zitzaiteko gogoz. Zuek Satorraleiatik 100.000 sinadura inguru beintzat bildu dituzuet Metro aurka. Uh -huh. Eh, erakutsi ez pes bada gola jende de xente bat ja proiektu honen aurka, ez? Eta galdetu nahi nizon, ba zertan gelditzen dan herritarron partaidetza? Horregun. Pues, eh, justo como apuntaba antes, que se me había olvidado comentar el buzoneo, el tema de la, a, las agregaciones a, a costas para la ascripción marítimo-terrestre, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Porque realmente eh, hemos estado combinando el, el activismo de calle o las movilizaciones de calle, los buzoneos y todo esto, con, con, el, con el tema institucional en todo este tiempo, y bueno, se me, ha, se me han pasado. Bueno, pues, ¿en qué quedan? Realmente poco podemos decir, porque, eh, de hecho... O sea, hay veces en la que los las y los políticos comentan que bueno, pues la representatividad, la democracia representativa, es decir, lo que representan el proyecto que defienden, pues ha sido votado por la ciudadanía, con lo cual están legitimadas y legitimados para llevarlo adelante, ¿no? Pero luego resulta que existe una norma foral 1/2010, una ley de entidades locales 2/2016 que habla de las consultas, existe un reglamento de consultas ciudadano del 2015, existe un proyecto de ley de empoderamiento de la ciudadanía de Guipúzcoa, ahora vizcaya y decimos bueno ¿y para qué para qué tantas leyes relativas a consultas y participación cuando realmente eh, no se eh, no se le da a, a la ciudadanía la oportunidad de, de deliberar de expresar eh, de una manera Eh, legítima, ¿no? sus inquietudes y sus desacuerdos. ¿no? ¿Qué sentido tiene? Es decir, si basta con la democracia representativa, ¿para qué nos vamos a, a, a mojar o a, a bañar en las aguas no procelosas de la participación? Que aquí, desde luego, son es un vía crucis, porque realmente hemos llamado a todas las puertas. Bueno, la única puerta que queda sin llamar es la del ayuntamiento. Eh, que es la que, la que tenemos en perspectiva, pues, tocar, habida cuenta de, de, lo, de las declaraciones del de alcalde, ¿no? Pero realmente, pues, eh, es, es eso, ¿no? Para empezar, luego ya podemos seguir hablando igual, un poquito más. Leire. Buen. Leir. Eh, Uliako lore baratzetatikan, usta ya neintzenuten prentxaurreko bat, udaletxean atzean, Eta bertan, ba, bueno, zuen egoera azaltzeaz eta proiektuarekin ekin nahi duten azalatzeaz gain. Esplikatu zenuten, zuen harrigarria harri-garri azala bi pues, mila Europako kultur iriburutza bezelako urte batean gainera, ez? Ba, olako proiektu bat, zuntxitzea onartzea eta defendatzea eta gaina etxe bizitzak egitea. E, nola, esplikatu zakezu, nola bizi zuten kontra esan hori? Bai, bueno, gure ikuspuntutikan e kulturrirhurtza, bueno, zaratatua izan da, baina mami gutxirekin. Eta bueno, e, gogoan dut Alberto Moianok Diario Baskorako egin zuen artikulu batean, nola esaten zuen, ba, eh 2016 ez hiriburutzak eh hitz egin duela edo hitz egin nahi izan duela ba, itz potolo askori buruz, ba, bai, gerrari buruz, e, bakea, elkarbizitza, feminismoa eta enguru Baina gero ez duela jakin ba, donostian bertan, aurten gertatzen ari den gatazka eta benetan ba, errikulturak e, dauzkagu dauzkagun oinarrizko antarrik apena ba, entzuten eta beste alde batera begiratu duela o, li, ose, horrela. Eta bueno, e, Justo nik uste, torren adibidea gara lagu. Ose, ez ba, karrikuliako parkean, baizik, eta maiontan gauden guztiak, ez? Eta, eta, bueno, ba hori zuke son duzu bezala, ba, ez dauden asko ere, bai, ez? Eba, ba, ba, korxoenea, ez zenketaren guruak, koetabidak, ez, auzuetako festa festarriko jake, bai, eta, bueno, erritarren ahotsa orokorrean, ba, aldarrikatzen duten beste plat, mila plataforma, ba, galditu dirala, ba batean, kulturatik, kulturatik kanpo. Eta, bueno, Eh, nikuztate ez du asmatu hori, azkenean herritarrona hotsa benetan plazaratzen eta ba, eh, interesei bakarrik egin dela jarri dela herreta, ez? Eta bueno, ba nikuztate Uliako e, parkean ba, errealitate egiten ditugula eitzu ez? Osa gurean ba auz ilabeteroko auzolanarekin ba, benetan elkar bizitza egiten dugu, hiri ondarea zaintzen dugu, Eta bueno, pues eske gure jaialdietan ba ja daukagu eta ezagitez ba un menpedagogia joku librea eske mila di de euskago ba, nola benetan hori ematen dugu aurrera eta ba, instituzioak ba hori gogo eta abstraktuak egiten dituzen, ez? Eta bueno, ba Donostia pizkoan dora dijoan, ba buk, beste hiri eredu batera dijoala pentsatzen dugu gutxiei batzu e, interesen araberakoa, ez? Eta, eta bueno, dena den, ba, guguliako lore baratzatikan bertan, ba, e, bertatikan, ba, bueno, ba, jarraituko degula ekimenez betetzen parkea, eta 2000 azpian ere horregongo gerala, eta nik uste horri zango gala, nun, ba, erriekimenak benetan lortuko degun, ba, dugun oi hartzuna, ez? Eta jarraituko degula, nola bait, egiten dugun lanarekin, hauzo maileatikan, eta guztiontzako onura hori, ba bilatzen. Ondo. <coughs> Josean, e, nola da posible? olako eraikin bat zuek erakutsi dezutena Miracruzeko kasura etorrita. Leno, eh, babestutako ondarearen zerrendan zegon, ez? Ta banago, periodikotantik entzatu zineten, ja etzego babestutako zerrendan, incluso ja hotel bat eitea onartuta zegola. Ezagutzen dituzuè holako kasu gehiyo? Ze zehai Bueno, <coughs> hau asko irakurri dugu asuntongi buruz berez e eh, et eh Pepuk e, ja iritzegia ja, Pepuk izena esatera aurreko aurreko saioan nainula Pepukari buruz hitze eta orain hasiko naiz Pepukari buruz egiten. Pepuk da el plan de protección urbanistiko, o sea, ke ze aski construitu, ustea ala coseo serdala eta berez, e, da babesa ematen duen e, plana, ez? Eh etxe bizitzegi babesa ematen duen plana. E, Bultaka ba, daramagoa azkeneko amar edo amabi urte hauetan pepuka egiten e, zaiatzen, gero behin eginda errebizatzen, e, er, eta bueno, gu esaten duguna da, Azkeneko errebizio hura, e, ez daki 2000 okeras banago, 2000 edo 2000 bederatzi ziurrenago, eh? Hemen dago publikoan artean badago ni baino desente gehiago dakitenak. Baina azkeneko errebizioan e, guk esaten degunak, gure gurekazuan, e, alegazioak e, erantzun, e, oza, alegazio jabetzaren, oza, ese ahí tenes arrenda, ez? Hoy día babes, babesa merezidutzen eh eraikuntzak. Eta karo, noski jabeak e, badaka alegazioak eitea. Jabeak noski bere diruaren alde beiratzen du, hori ulargarra da. Nik uste denok e, ulertzen dugula hori eta jabeak alegazioak eguen. E, jabeak alegazioak eguen ditu. Eta jabetzaren alegazioak e, ba, erantzuten dute e, E, urbanismoko teknikariak eta ez e, pepuk e, pepukat bera e, idatzi zutenak edo antolatu zutenak, ez? Hoi esien teknikok, hoi esien espresokik e, e, kontrato ez, e, konkurso publiko baten bitartez e, e, ba, lortu zutena e, beraien merituen eta sakaten kurrikuloen gatik ba, pepuk hori egiteko izenpetuak petuak izatea, ez? Baina gero, jabetzak, ez e, eh eh alegazioak egiten dituenean ordun da ja aurreko bimila bi mairu horretan, orduan da, e, donostiko e, irigintzako teknikariek erantzuten dutenak, eta hoiek erantzuten diote baiezkoa ematen, ba arrazoa jasula jabetza, ere, erekin, erekina, ba, erekinaren balioa igual e, arrazoa jasula, eta ainbesterako e, ere esala. E, Naide komentatu hau nahiko harrigarria dela, ziren, E, e, erekin jau, segun sartuta, ba, e, zerrenda honetan, pepuk honetan, e, diputazioari esker, diputazioak eskatu sun hau et, e, bizitzau, e, oza, sea, erekin jau, e, egotea babestua. Eta, e, ba, e, Blas Eze eta Luis de Urbizuk egin, egin zutena, zerrendak e, prestatu zutenak, onartu zuten e, diputazioaren ideia eta sartu zuten. Gero jabetza, e, erantzuten du, E, ba, bere ikus ez duela valorerik eta eta teknika, te, urbanismoko teknikoek iran, eman errazoia ematen diote jabeari nahiko harrigarria da eta bai badaude beste kasu batzuk ze, ze, errebizio horretan 80 e, etxe bizitzak galdu zuten beraien babesa eta, eta beste batzuk galdu zuten beraien babesaren nibela ere bai claro nibelarena. Etxe bat e, babesa osoa baldin badu azpiko lau planta garaje kezin ditu e, erosten duna ezin ditu eraiki. Ordun balioa saltzen duna etxe osoa saltzen duna balioa ez da berdin e, lau planta egiteko baimena ba, baldin badu eta hori bakar bakarrik lortzen da babesa hori kentzen bazaio eta ja alkolmo da lortzen badu babesa guztia kentzea eta ordun eta fatxadak ere ez dira mantendu behar. Hori da e, mirakulu zen merezi gertatu saiona baina E, legeak esaten duna, da, e, babesa e, ba hori eman basaile bi, e, ere kinei e, kontutan hartu gabe iregintza edo etekin atea daiteken edo ez. E, baizik eta etxearen balioari begira, eta hau da e, gertatu ez dena. Eta donostin, ba, ugari dira. E, azteko e, San Bartolome muinua bera, hor goian gertatu dana eta galdu dana, ere, ba, bueno, nik ere, dala nahiko harrigarria e, gertatu dana, eta atzean dago ere, hotel bat, egiteko asma, hor inguruan ere, bila argialde horrere ba, hotel badoa eta babeza ere galduzun. Eta eh, nainun komentatu ere eh, esandun, leirek esan duenaren aritik bi eh, mila mazionetan eh, Donostin galdu dien, eh, bota es, eh, zuntzitu dien etxe bisitzak eh, komentatu bakarrik. Bila eh, Dorotea, Bila Eulieta, Bila Saraberria, Bila Kanimar Kanasi, Bila Txomin, Bila Itor, Villa Kutuna, Eta, bueno, hori aurten bakar ikasten bagea. Eta, goberen, komentatu nahi nun, oso aurkitzen dugula, nahiko harrigarriak konparaketa kompara, egiten eh, biarritz, ez da ladon bezain handia, ezin da, konparatu tamaina, baina biarritzek daka berreundairu gehi eta mazortzi e, etxe bizitzak babestuak, e, etxe bizitzak bilak. E, donostin dode, hogei eta hogei tamar bitarte horretan babestuak. Karbi dago, e, pepuk honen e, e, e, ezak, eh? eta ere, azkeneko gauza, ara, e, guri ere txokatu egin diguna da, oain, bilaldama, E, Eusko jarralaritzak e... E, monumentu eiteko prozesua hasi dana, ez zegoela pepukan ez da aipatuta ere. Berez, bila aldamakin, e, mirakruz emeretzikin gertatu sana, bera, gertatu, e, gertatzeko, ba, gertatzeko opzioa, bazegoen e, osen momentuon. Eta, eta entzun beharko genuke, gure ardura duene, gure e, eta gure mm, e, zinegozari, entzun beharko genieke, legea bete behar dela. Legea bete behar da, baina legea, ez da Legeaz darori zerutik. Legeak guk egin dugu, zuek egin dezue, eta egin dezue noren neurrian. Noren neurrian. Gure neurrira ez. <coughs> Osondo? E, Juanmi, errausketaren aurkako borrokara etorri ta. E, bueno, Juan den eguneko bilera hartan, aterazan edabidek jokatzen zuten rola, eta pixkat, ba, bueno, erraustegiarena ere bada... E Daviden jokaeraren adibide nahiko garbitako bat eta nahiko nuke zu pixkat esplikatzea ba, bueno, nola bizi dezuten hori errausketaren aurkako Plataformatik, badakazu adibide garbirik ba, albisteak nola manipulatzen diren edo bideratzen diren e, asko egiten duen zerrendaiteken zegatik gertatzen den hau Bueno, comunicabilenaldetik eh, deneti dago. Hasi daitez zen esanez, ba bueno, aina comunicabilek esan dezagun hitza desberdiena, herrietako ba, ba eh, aldizkariak edo egunkariak, gaztekariak edo dena delakoak, esan dezagun kronika, noahua, en fin, hitza diferenteak, argia, eh, bueno, eh, neko modu <coughs> zuzenean islatzen dituztela gure aktibidadea, gure ideia, gure ekintzak eta bar. E, talde hortan beha, bueno, berria sardazakegu, bueno, akaso beste maila txobatean en, gara ere bai, bueno, eitebe taldeko telebista irratia bueno, modula burrean beti ez xuxen xuxen, baina ba, utxinez Aipatzen gaitxuzte, kontuan eukitzen gaitxuzte, en fin. Eta zen geratzen zaigu, ba, zen geratzen zaigu, ba, Diario Basko, eta, bueno, bako itza bere mailean, eta notizias de egipuzkoa. Bueno, e, Diario Basko, Diario Basko, konzentratuko eh? naiz, bueno, notizias da egipuzkoa gauza berbera esan dezakegu, Adibide batzuk jarriko ditut. Eta bueno, zentratuko naiz, bueno, adibide izan dezeteske familiaka, baina bueno, 5 minutun denor gaspertuko dituzte. Dakizuen bezala, ba medikutalde bat eh Arida errosketaren aurkako mugimendu hontan, eta bueno, ba, beraien, beraien kezka, beraien <coughs> errosketak eta plaza dituzte, girenok entzuko zen ituzten gauza batzuk, baina ez di ere baskonia mezbintzat. Orduan, mediko talde hau, otsailaren bian, egin zuen aurkezpena, ba, bueno, komunikabideen aurrean, eta e, e, otsailaren bian. Eta otsailaren iruko diario baskon, amasein lerroko artikulo etxo bat zegoen, e, artikulo errosketaren aldeko, e, beste artikulu luze baten bukaeran. Ez dut esan errosketaren kontrako bezit errosketaren aldeko, eh? E, bukaeran zegoen aipamen bat. Mediku talde honek martxoaren amagostean, hemen txe bertan, koldo hitzaldi bat eman zuen. Diario basko ketsuen aipamenik ere egin. Talde honek berak, martxoaren ogeian Gipuzkoako medikuen kolegioan ez da debate bat egin zuen diario basko ketzuen, aipamenik ere egin. Talde hobera, e, batzaren agusietan e, egon zen Eh, maietzaren hogeita iruan eh, bat ez dakit ehatxe bilduk edo Podemosek eh, edo eskatuta ez dakitzenik eskaguta azkenean berdintsu da Diario Baskok Amar Lerroko kronika bat eh, egin zuen eh, Ekainaen amaseian eh, diputazioak ekarri zuen eh, Mallorkatik Mallorkatik Zergati Mallorkatik jode, baur bila gotzulako desti norbilatu Jaime Orfila izeneko mediku bat, e, ba, nola baitere, errausketa defendatzera. Ezan beharra dago, a, bueno, hori interneten ja gaur egun gozo guztiak e, argi hartzen dira, hau da bola, e, imputado polmarversazion de fondos en el Colegio de Medikos de Baleares. Hor mm? duen, e, e, Baleares tiki karri eta gaina, alakoa. Mm? Bueno, pepekoa da, en fin, horrek ez du ezer jartzen da kentzen, eh? baina, bueno. Hau, <totipasen> ba, bueno, hor jardunaldi batzuk antolatu zituzten, eta, e, bueno, gainak justu egun batzu batzuleinago, e, kadenaserko per periodista bat ibili zen, inguru aietan, mediku baten bila, nola ere defenditsuko zuena, ba, erraustegiaren proiektua, eta ez zuen aurkitu, eta esan egin zuen, ez zuela inor aurkitu, eta... Haur duen, joder, hasi ziren, haber, norbait aurkitu beharko dugu. Ba bueno, ba, maillorkaraino jun, eta ekarri zuten norbait. Alako, alakoa ekarri zuten, ja, por zerto. E, ekainaren, hogeita iruan, lehen mediko taldea joan zen bezala, biodonostiako bikide ide, eraman zitzu biodonostia da, ba bueno, hor, eh, hospitalon duan dagoen, bueno, ba ba azterko bueno, investigazioko talde bat eta hauei e, nolabait ere e, eskatuko diete zubitako e, e, subirte korreusetegiaren eragina aztertzeko ondoko biztanen artean, beraz ba, konejitos de Indias ber erabiltuko dituzte. Bueno, orduan e, lehen medikuei amar lerro eskaini baldimaz zizkion Diario Baskok eh horri bat osoa eskaini zien eh hurrengo ah, eta ez etesan, de eh Jaime Orfila honi orri ta erdi eskaini zion, eh, ez etesan, de eh. eh pajaro honi. Mm? E, ekainaen, ekeinen lauan, e, ekarri zuten Josep Luis Domingo, ba Kataluniako esperto bat, eta hone horriaren orriaren hiru laurden eskaini zioten, baina Eh, sartzen maldemazete horri hortan, horrelako gauza esaten ditu, contamina menos que el tráfico. Pues igual es cierto que contamina menos que el tráfico. Joder, baina además del tráfico, el guiko dugu, la incineadora. Edo xaten du, Gipuzkoan protestado dela, porque en Gipuzkoa hay menos chimeneas que en Tarragona. Joder, pues menos mal que menos chimeneas que en Tarragona. Claro, en Tarragona si hay eh 100.000 chimeneas, 100.000 más uno, 100.001, pues tampoco se entran demasiado, ¿está? Pero enhen nola gaeski ohituta gauden, eh, gutxiago daukagun, ba bueno, pues hemen protestak agertzen direla. En fin, ez dira oso argudio sendoak esateko, jo, eh, zeona den, Ez Es geinork ez dut esaten hori, zeona den, ¿eh? Esate dute ba orlako gozak. Egia esan behar baldima da orain dela zorzi emar egun Eduardo Rodriguez Farre hau da e, zientzilari bat baita ere ze batzar nagusitatan eggonna eta uda erroskettaen aurkakoa honi horri erdi bat eskain zioten orain dela zortzi emar bat egun. Eh, guzti esan behar da. Orduan, nolabait boikot hau, eh, dakigunez, ba, bueno, ba diario Basko da Gipuzkoan diferentziak eragarriz gehienez irakurtzen dena eta gainera nolabait eskola egiten duena, eh? kalera ateratzen geranean, ba, bueno, ba, jende informatu nahian, ja bastante jende etortzen zaio diario Baskoren teoriak kontatzera, eh? Bon ba, Eudo bueno, Europan hiri erdietan daude e, zer egin behar dugu sobratzen denarekin eta bar, eta bar. Bueno, Ordun hori guztia noabait ere neurri batean ba, jende informatualizateko ba, maiietzenen genouen gipuzko osoan buzoneo bat. E, miliak eta miliakak buzoi guztietara aldetu ginen, eta seireun pertsona, hemen zaudeten asko ere bai, mobilizatu genituen goiz oso batean, portal portal, buzoi ez buzoi ibiltzeko horrek ere. Eta bueno, e, lortu genuen gipuzko osoko buzoi ia ia, ia guztietara e, aligatzea. Esan beharra dago, Diario Baskok informatzen duenean ere, bere estilora informatzen duela. Horatzen ez, handela bi urte, egin genuela mm, donostik gudalaren eskutik, gaina, gara hirteko gudalaren eskutik, egin genuen e, al, e, zean, e, konstituzio konstituzioplazan e, ondakinen karakterizazio bat. Hau da, hartu genuen kontenedore berde bat, e, e, denan hastien botatzen dena, eta aztertu genuen zertzeuen jode baurren gogunean, turismo hausatzen genuela, zikinutsa gara, usaiak jarri genituelak, esi taliban, ez dela basura, joder, bueno, bueno, kristonak jarriz dituzten guregatik eta azkenean, bueno, udalaren eskutik egiten dugunean ere bai, baina gure eskutik egiten dugunean ere e, bere izten ditugun zabor guztik, bakoitza bere edukion zira botatzen ditugu, eta egun hartan ere bai, gertatzen dena ikuskizuna, ez da bat ere polita, ez da bat ere turismoarentzat eta bertakoentzat entzat akaso gutxiago erakargarria. Ikusten da, zer egiten degun, eh? donostian, eta lehen esan dudan bezala, zertxo egiten dugu, baina oraindik gehiena egiteke dago. Mm -hmm. da. Mikel, zuek ainorgatik, nola ikusten dut zute? Zentroan, hemen hotelak, eh... Ez dakit, metroa eta bar, eta inorgan, makauto, merkadona, poligono gehiago, periferia, erdigunea. Nola, nola bizi dezute gai hori inorgatik? Bueno, bai, uste bastante galdera komplikatu eta okatu zaitela zentrua eta periferia. Eta. E, saiatuko naiz, inorgako bizipenetatik kontatzen guk nola bizi egun hola galdetu dezulako gaina, teoriatik baino gehiago, baina hitza da noretzako hitz bada desoreka, bai? Hauzuen artean, zentroko auzuen eta eta periferiako auzuen artian badago desoreka bat. Egia da populazioak eta ez ezdiala berdinak, baina bueno. desoreka aure Nundi dator, egia da ez hainorgan, ez periferiako beste auzotan gure behar guztiak ez daudela aseta eta egia da zentrokoetan ere ez daudela aseta. Nundi datoz, ba, neurri batian datoz e, desfase hau guztiak donosti ez dago lako donostiaren donosti zako pentsatuta. Bai? Eukiko ditu erpingeiago, baina niretzako oso ideagarrantzitsu bat dau. E... Donosti ez da pentsatzen Donostiaren tzako, pentsatzen da gehiago ere ustez kanpotik datozen entzako. Eta ikusi besterik ez dago, zein daan Donostiko erdigunia azkenengo urteetan, ba, jasaten ari daan bilakaera basateia, bai? E, donostiko komertzio txiki pila bat izten ari dira multinazionalen mesedetan. Hotelak eraikitzen ari dira, e, bizi ginen etxeetan, bai? E, alokairua ezinezkoa da turismora bideratzen diren alokairu zeak eh sartzen dituztelako bai adibide pila bat daude azkenian gertatzen ari zaiguna da neurri handi batean Donostia bera espazio publikoa bera dela merkantzia kanpoti kontsumitu dezan ta horrek besoreak sortzen ditu guri ainorgan zer gertatzen zaigu eh ainorgan ez daukagu osasun etzerik Hainorgan ez daukagu kiroldegirik. Hainorgan ez daukagu hospitaletara eraman gaitun autobusik. Eta autobus defizitorren aurrian zer? Planteatzen digutena da metroa, zertarako, zentrora guteko? Badaukagu autobusa. Altzan, ezakit, agian nastu ingo nahiz, eh? baina, bueno, berdin Lasartetik ere ez dago autobusik hospitaletara guteko. Ken duin dute? Gendu indut, lehenko legein tzaldian jarri dauntan kendu. Zertarako metroa, kontxara, ea son gelditzen bali mazaie. Zenientzako pentsatzen diago guztiak ez? Hain organ ere horti gertatzen zaigu, eta belartzako poligonuana ere horren harira dator neurri batian, ez? Donostin, multinazionalak irikitzen dira, enplegu prekarioa sortzen da, zerbitzuak, zerbitzuak eta zerbitzuak, ez sortzen kalitatezko lanpostuak erdigunean, eta desplazatu behar erdialdeko bizilagunak ere kanpora lanera, bai? Kanpuan lan egiteko, ba, sortu imardia lantokiak, eta hoiek poligono bidez egiten dituzte, zer pasatzen da hor? Hainorgako lurrak, Astigarrakoak, martutenekoak, suntzitzenari dira bata bestean atzetik. Suntzitzenaria da aukaten bali natural hori guztia, baina suntzitzenari dira baita ere jateko behar ditugun lur horiek. Ezin ditugu baratzak egin. Ezin ditugu baratzak egin, ezin dugu bertako produkturik ekoitzi poligonoz betetzen dizkigutelako lurremankor horie guztiak. Badaude horrelako ausnarketa pila bat Eta, eta nahi garrantzitsua joiru itzazait zentru eta periferian inguruko gauza hauen inguruan egitea ez? E, garbera da beste adibide bat. Aipatzen digute, e, aipatzen digute komertzio txikia. Bueno, eta aldiberian, garberan eraikitzen digute beste komertzio, ose, azabaltzen digute zentru komertzial hori, ez? Hain organ ere, merkadona, onduan urbil dagoanean. Ernan muga egiten degun tokian Lidl, zer da hau. Mm -hmm. Zer da hau? Ja. Ez bultzatu beharko, bakoitzak bere herrian, bakoitzak bere hau bizitzeko nukleo urbano egoki batzuk, lan eta bizi egiteko, e, eguneroko beharrak asetzeko kontsumo, e, kontsumo batzuk, oinarrizko kontsumo batzuk zehatzeko baliabideak jarri beharko. Galderak botatzen ditu nik ere, bai, eh? baina usteet, bueno, e, guri aniorgatik periferiatik hori gertatzen ari zaigula, ez? E, donostia antolatzen ari dan moduan ez da pentsatzen, aniorgatik ez da pentsatzen, donostiak gaudaletxian ez dute pentsatzen aniorgatarron beharretan. Eta horrela datozkigu, ba, donostin bultzatzen duten eredu horren DG guztiak, ez? Donostiarrek e, izan dezaten, komertzioa. Donostiarrek lana egin egindezaten, e, zeak, ez? E, lantegiak, fabrikak. Hori ez da diagnostiko Erritarxumearen errua, hori erabaki politikoak hartzen ditunaren errua da. Baina bueno, beste bat, Atotsa errekako ze hauera ere aipatuko naideko nuke. Ainorgan azkenengo berrogei urteetan belaunaldiak bata bestiaren atzetik kanpoa junbar izan dugu bizitzea. Badaki Donostin nere gertatzen dela. Ba Ainorgan Atotsa errekako mendi guztiak suntzitu dute, bai? Ainorga chikitik zuhatzurañoi Joana Gora tabera. Odone Lortzaren garaiko proiektu bat dena txikitu dute lujozko bilak egiteko. 600-800 ezakitzen ma dauden proiektatuta, 10 saldu dira. Bai? Ez da inor gatarron beharren beharretara zeatutako proiektu bat. Eta idea konkret, osea, idea zeatzak e, lotziaz baino ari naiz gehiho botatzen badakit, naiz teoria hemen superregoki bat botatzen nahi. Baina bai bintzat adibidiak, zentrua, periferia, donostian hola pentsatzen metroa metrua, e, baita hotelak, eraikina gure ondaria izan beharko luketenak. Ez dago politika bat, hori guztia kontutan hartzen dituna. Politika bat dago, eta da, gutxi batzuk dirua, dirua egitean politika. Eta adibide haue guztiak dia horren lekuko. Leire, Uliako lore baratzeta etorrita. etorri Lengoan ez dakit norke esan zu, baina eta azan ez aldia, jo baina ezke jendea aktibatzea zezaia den. Ez? Nola kostatzen zaigun bakoitzari gure trintxeratik e, jendea lortzea kalea ateatzea. taldi berean, berean pues, bakoitza bere txikitik deno gabiltza ezinan, zuek e, eman izan dio zu egueltaren bat gai horri. Kontatu izakezu zein zenuten, zegatik nola planteatzen zein dezakegu, gure ba, kolektibo bakoitzak bera niztasuna zaindu nahi du. Ez, nola egin dezakegu eraginkorrago izateko edo zein, zein deiteket. Ezak eit. <risa> Baina, bueno, gukik ingenuna pasadan irailan, irailan mazpian egin genuen, ba, donostiako ondarearen defentsan, bizikleta martxa. Eta hori antolatu denuen ba, e, SOS Mirakruz emeretziko lagunekin, eta hankorakoekin ere bai dela ondasun, e, donostiako ondasuna balorean jartzen duen elkarte bat. Eta, bueno, e, oso ekimen interesgarria izan zen, ez? E, Nik uste, bueno, argi geditu zela asko daukagula ikasteko, talde guztien aldetikan, Eta baita ere, ba Donostiak bai ondare historikoa daukala, e, eta bueno, ingurumen aldetikan ere ba, guk ere zerbait dugu esateko, ez? Eta bueno, eh udalgobernua hankaz gora jartzen ari da daukagun eh ondarea edo beintzat hori bere asmoa, espekulazioaren politika honekin ba pizka noraez eangoaz eta bueno, ba berdinak hartatzen ari da ere bai Uliako egin parkean, ez? Bueno, e, esko jakin goduzue, arantzadik duela gutxi, bueno, e, duela hilabete batzuk arkitar, e, plazaratu zuen txostenean, ba, harrik gilatzen dela, ba, parkean biodigubertsida izugarrizko leku bat dela, ez? E, oso garrantzitsua bere hau bat bestea, eta, bueno, ba, e, jardin historiko izateko elementu guztia dituela, eta, bueno, ba, borondate pixkatekin ere, ba, parke botaniko edo, e, bat eduki dezakegula donostian. Eta, bueno, beste elkartekin eta kolektiboekin guk Euliako Lore Baratza Gitasmoarekin hori ba, buntzatzen dugu, ez? Azkenean, justo gure parkea oso tokia hundi da, denok abitzen geha, eta, bueno, bastante normala da, agunerokoan, ba, beste eta alde askorekin, ba, elkarlanean ikustea, ez? Eta, bueno... E, ba, bertan uh, kajonera, lantzen eta horrela ikusi ditzakezu eh pues e, e, bai ondoko zarretxekoak, e, eskolak, eh goienetxe fundaziokoak, klaster etorriko dira ere bai, raiz, e, bueno, etxegabekoak ere bai. Eta bueno, gugu ere gure taldean ba, oso, oso jendean hitzak osatzen dugu, ez? Kolore askutakoak, umeak, haurrak, helduak eta eta bueno, eza, e, Ba, Pertsona duagoak ere bai, zarrak edo. Eta, bueno, ba, guk biztikleta martxaz gain beti bilatzen ditu gorrelako aliantzak, ez? E, Talde eta eragileekin ba, hori sandako oso garrantzitsua. Eta, bueno, parte hartzeari buruz, e, nik uste dut onosti iridinamikoa dala, ez? Eta nik uste parkea aktibatzea lortu degula eta zenbait jende aktibatzea ere bai, baina, bueno, e, oso zaia da. Eta, bueno, leheno komentatu dezdu ez, eh, Enrique Ramos igintza jasangarriko zinegozia, ba, kexio egiten zala, ba, nolabaito nostia plataforma askoren iria bihurtzen ari dela edo. Eta, menos mal, zer norbait daukagula beraien erokeria horreia horre egiteko. bestela benetan, ba, nora ezean egon goginak. Baina, gila da, leheno komentatu dezela, ba, zerbaiten ez degula asmatzen, ez? E, parkaren aldeko miliak afirma ditugu, metroaren inguruan, gehiago eta herritarrak orainikan ez dira alarmatzen, ez gure egoeraz. nik ustez ez, ez dut dela barneratzen. Bago jende bat aktibatzeko izugarrizko lana egiten duen ba, beste kolektibo asko daude, baina kauza ezberdinetan, baina ez deguna lortzen orain dikan, ez da lehenoko amona horrek ba, barneratzean olabait badaukala zerbait egiteko, ez defentsa horretan. Eta guk parkean ba, gure lema da ezagutu, maitatu eta defendatu. Eta bueno, borroka hauekira hasteko ah, ba laguntza behar dugu. Belen, metroaren gaina pasako ga? Itartean igual proiektatutako ditute. Vale. Eh, bai. Zera, ditu da, bai. Hasol bazei zu. Hai. Itziendau. Ah bai, barkatu. Eh, Metroa netxo Bai, argazkiak. Al Aldan dela, batetik. Bai, galdetu, a ber. Sakatu berdikoan <gullotan> gauso la pasa lindo. Eh, hau, es, Ah, bueno, segi sí, es ah, baina daukat, pero caz, es, es katilero, bai, porque veo baina daukat este... Bueno, galdetuko dizut bitartean. Bai. Eh, metro aingo baliz operazio guztie Zine. nork irazten dun eta nor galdu edo zuen uste zein zein bakatu bakatu bai <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eske galdu bai txeneen daude bai guzune orena bueno guzuneo da batez ere hau bai bai jarritu bai bilatu naguz ulatzen ezien a vez hitzaldiak bai bueno, hitzaldiak hemengo hitzaldiak hartu eh, dira zeak estu gartekin ze egindako zea higian baita Manifiesto, aurkeztutako irurogeita mar pertsonak, bueno, pertsonek aurkestutako manifiestua, ez? Nolabait proiektuaren aurka. Zera, gero, ba... Ai, urbindu milona. Milo. Ai, barkatu, eh? Yes. Zera, ez, eh, bakarrik ez, lehen, ez nuen aztirik izan, zera, ez dut izan eh, pasatzeko, edo, zera, eta orduan horrein egiten agina, zera, bueno, bai, galdetu, lasai, yeah. gero... <laughs> Zin. Bueno, nire galderazan, ea satorralaiatik nola ikusten dezuten, metro, metroa egingo balitz, metroaren pasantea egingo balitz, ea nordan irabazlea. Nork irazten du, zein galtzen du, zein, zein dagoen goren atzean, edo zegatik hini dute edo. Bai, bueno, egoera on, horretan ez gara m, jarri egia zen da, ez? E, Ez, ez dugu pentsatzen, bueno, egingo dutenik, edo gentsat gure aleginak egiten ari gara, ba, justu e, kontrakua, ez, egin ez desan proiektua. Entonzez, e, pues... No queremos eh, imaginar eh, esa situación porque entonces eh, ya estaríamos reconociendo que la lucha que llevamos a cabo, la lucha, en fin, las movilizaciones, los recursos que presentamos, las iniciativas que tenemos y la implicación de la ciudadanía pues es estéril, ¿no? Y en, no estamos en esa posición porque si no, no tendríamos esta eh, proactividad a la hora de... Y además también se lo debemos a la gente porque la verdad es que cuando comenzamos eh, no imaginábamos cuando en un inicio que fuéramos capaces de, de movilizar a tantas personas, ¿no? Eh, cuando hicimos el buzoneo se implicó muchísimas personas que no conocíamos, personas, eh, bueno, pues algunas de ellas de edad avanzada, eh, la mayor parte de las personas que integran también el colectivo son mujeres, eso quería subrayarlo porque creo que es de justicia, y... Y bueno, pues el boca a boca está funcionando y la gente se está implicando. Entonces ya es eh, no solo eh, por parte, digamos, de el grupo inicial promotor no que bueno que está tema aquí con el tema no no es que eh, ya ves que las personas están dando mucho de sí mismas y entonces pues bueno decía un compromiso que hemos adquirido prácticamente eh, con la ciudadanía no sin que exista ningún contrato entonces no nos no contemplamos esa situación y es por eso que estamos aquí y es por eso que intentamos también participar en otras iniciativas luego que quién es eh, quién gana pues bueno eh, evidentemente eh, las eh, las empresas constructoras ¿no? y luego se si intereses, eh, yo no me atrevo aquí a decirlo, digo porque tampoco eh, tengo los papeles delante... ...pero bueno, eh, existen buenas relaciones entre el poder y las constructoras también, ¿no? Y luego, ¿quién pierde? Yo creo que la ciudadanía, porque este proyecto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza... ...es innecesario y no solo ya porque lo digamos nosotras y nosotros, es que la propia consejera dijo que era un proyecto eh, faraónico... Eh, no o sea, no entendía lo cuestionó en el principio de la legislatura y ahora pues justamente la posición es la contraria ¿no? y el ayuntamiento el propio plan de movilidad del ayuntamiento eh, que está vigente hasta 2020 pues no reconoce o sea en, no contempla en absoluto este proyecto este este tipo de, de movilidad no existe una compañía de autobuses de bus que además eh, quería mencionar también a, a una parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Debus, que están organizados y organizados en, tanto, en torno a Gurpil que también se han aproximado y participan muy muy activamente eh, en, en, en este tema, ¿no? Con, con nosotros y nosotros. Bueno, no sé si ha quedado bye. voy a seguir proyectando si sí, nos, vay, <risa> Abarkatu, ekimen hauek dira kontzan eta ez dakit, e, igual argituko didazu ezuek, eta satorralaiakoek, ez? Ez dakit e, den, ba, justu daldean, egin genuenean, ba, zera, e, irurrogeita e, metro eta horretamar, e, horretamar, metroko, zera, salatzen, ez? Hori da. Ez? Ez zen hori? Gustu baietz. Lehen biziko estropadak ez, bai, hemen, bueno, ozea, proiektuaren marrazkia edo, nun azaltzen den, ba, bueno, ze, zertan datza, bueno, zertan datza ez, marrazkia, batez ere eta a, e, jartzen ditugu, ba, datu batzuk ez, hori, hogeita marmet, bueno, ozea, zenbatzen dena de, eta eta horrela ez. Eta, psh, zakit, ver, beti galdu egiten zait, zakit, e, e, zera barkatu. Gero kursalean, bueno, bat e, zea, e, izan zen uztu foru bat edo jardunaldi bat zegola momentu hartan eta ordun ba, bildu dira hainbat lagun. Gero San Martin auzoan, ba bueno, San Martin San eh, eh, barkatu azokan biltzen gara asteazkenero, eh? E, ordun barkatu zer? De, ah, detrituz, bai, ezea, aipatzekotan ere, detrituz e, laguntzailea, ez, zeren banderola, bueno, bere obra da, ez, bere lana da, eta berak diseinatu zun, eta, bueno, oso arrogaude, zera, ez, berak egindako lanagatik eta lankidetzagatik eta hortze dago, ez, eta, bueno, ez dakit, ez, batzu, barkatu igual, e, denbara da murtxagatik, e, gero, ze, hau da manifestazioa ere, zera, lengua. Bai, eta geroia galdera. Kaistoa ez? Baia, ia da esto. A ver, es aquí nunbait eengo da. Hemen dago. Bueno. Bai. Bueno. <rears> bueno, badirudi beraz hasi zen, ¿ez? Gauza honekin edo proyecto honekin zeren... Eh, era a intaria zenean, eh, Eusko Jaurlaritza, ba bueno, oso, matua, oso sea zegoen, ez? Proieztuarekin eta badirudi, ba, bueno, es, eh, en las relaciones, en las transacciones entre el PNV y el Partido Socialista pues estaba este, esta cuestión. Es evidente porque si no estaría eh, o sea, no pasaría todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, pasako gera beste behatea, eh, sos Miracruz, Eh Miracruz Kulturaldia webgunean indako elkaritzketa baten, e, zantzen nuten, ba, irutzezitzaizuela espekulazioko jokaldi bat, eta promotoriak dirutza ondiak iraziko zitula. Explikatu ezak ez du, pixka, temen? Bueno, datu zehatzak ez ditu, ezan eh? behar ditu, eta aurretik, porque igualankas hartuko e, guztiz. Halere, e, galdera honi erantzuna eman aurretik, eh, nahi nun komentau, Leire, komentatu duna ere somatu dugu guk, e, derrotismo sentimendu hau e, populazioan ikaragarri zalduta dagola eta guk, guk somatu dugut erotismo sentimendua mm, egunero gelditu gabe hau da jendeak hurbiltzen hurbiltzen zen sinattzeera edo guk dendazten da junginela kartelak zabaltzen bueno, eta kartela jartzera beraien enkomerzioetan eta jende konbai komerzioetak eta baita ba, ba, ba, kaleko jendea ez, oroar jendeak e, pentsatzen du bere eskunez dagola ezer egiterik. Osa, e, gu biztan bezala dakagun ideia da besteek egin behar dutela eta guk ez dakagula ezer egiterik beraien e, e, erabakietan. Ah, kepenak ke epenetan, hinoi beti ezaten duen. Baina ezin ezin dugu hau nartu, osea ez da pena bat, pena bat izango zan, lurrikara bat etorriko balitz, eta etxea eroriko bazan, hori pena bat izango zan. Baina guk botatzea ez da pena bat, lotsagabe lotxagabek bat da, eta Ordun horren aurka borrokatu behar dugu. Horri zaten nien guztiei, eta eta horrela ulertzen denik, eta nik usteet bai behar degula jendea ez natu, da gaudelako pizkat, Ba, lo horretan ez dago, gu, nola, izango bagenu, izango ez bagenu gure ezkun ezer e, eta gure ezkun nikuzte badakagula se beldurra e, badute osomatzen dutenen multzenari garela beldurra sartzen saie hori somatu dugu ordun e, uste degun baino potere geiego daukagu eta eta hori mm, konturatuber gea lenda bizi eta gero galdetu diasunari eh va ba, eh guk badakigu pisu sortu, sortu e, bueno, eraikitzen baute ateako diela 26 pisu eta lau planta garaje e, e, planta bakoitzen kalkulatzen badegu hamar plaza ba, esatzen badia eta kalkulatzen badegu plaza bakoitzak prudenteak izaten horieta mar mila euro balio dienak, ba ateatzen dira plan, lau plantatan eh, milo eta mila euro. Eta etxe bizitzetatik eh, kalkulatu dugu ere eh, irureun, bo, oso prudentia izaten, zer mila kostako dia batzuk gutxienak, gainontzekoak ga, ga, ga, eta geroz eta altuenak diena, geros eta gareztiako izango dia, ba dakigu gareztienak miloetik gora balio duela, eh, Ba, horri pizkat mm, zenbaki hoiekin ba, kalkulatzen dugu dirusarrerak izango diela mm, amar milioi ingurukoak. E, hemen datua, da eraikitzea oso merkea da, presio hoiekin konparatzea. Hemen datua faltasa eguna ze jakitekoa da e, zenbatetan salduen. E, ez, ez, ez dio deitu nahi terrenua, ze, ez da terrenua da, kriston balio duen erekin bat. E, zenbatetan salduen. E, hori egiteko, ez? Baina, bueno, de, garbi dago etekina da gola, baina, ba, e, konstruktoren e, eskutik ez da, o, konstruktoren burutik ez da ateako idei bat dirugutsi irabazteko. E, konstruktorea bilatzen du bere etekin maksimoa. Gure ikuspuntutik, e, faiatzen ikara faiatzen ari dena da udalak, porque udalak limitea jarri behar ditu. E, gehien irabasteko antzia horren limite bat jarri behar udalak gu guztion e, e, interesak babesteko. Hori berriz ere egertzen e, hau pepuk e, ari buruz itzei itera. Eta, eta norin, norin, e, nori zuzenduta dagoen pepuka gure ikuspuntutik. Ez dut komentatun lehenu eta orain komentatu nahi det, donosti irian daudela, Babestuak, portalak, zenbate esango zenitu, zenbate pentsatzen desue portal babestuak daudela. Ikaragarrida, bederatzi, bederatzi, lotxa ematekoa da. Baina kartatzen dana, lehen esan dudan bezala, portala babesten degunen, ez degu, ez degula uzten azpiko lau planta garajek eiteko ahalmena, oposu, oportunidadea. Eta hori, hainbeste dirua da, eta karo, hainbeste dirua jokoan handa guenen, Ez da hemen ez dut ezango, baina hainbeste dirua jokoan dagoen eta eta Uhum. Ez, ez dut izango <risa> Ordu e, e, nahiguna esan e, ba ez, gaudela, ez gaudela gure taldea. ez dagola eraikin modernuaren aurka e, ino erakin e, kontemporaren alde gaude baina kalitatezkoa. Eta ez proiektu hemen arkezten diguten proiektu hau dela, bakar bakarri zuzenduta etekin handiena lortzeko zuzenduta dagoen e, proiektua eta, eta kalitatea oso-oso mediokre eta etxeak ez daka inongo balio eta gero distribuziak eta horrosak bila, eh? Hori esan nahi nuen. Juanmi, zuek dara mazuen urte guzti hauetan ze ondorio batea zute alegia. Nola da posible lurralde bateko mediku gehienak edo pilat mediku ateratzea esaten proiektu bat aurrera ateratzen bada? Ez dakitzen bat mila personari, minbizia, minbizikasua gertatzeko aukerak igotzen direla, edo inkluso gudenok, edo Gipuzkoako herritagar guztiok, hogeita mabost urtetarako zorpetzea, sinatzea, inkluso eguneko amarradanean jairabazia zuzenean enpresentzat, zuen urte guzti hauetako borroken ondoren, ze eh, zergatik ikustez zute daudela EAJ eta SOE hain tematuta, E, proiektu honekin. Bueno, erantzuna zeuk eman dezu. Hogaita eh? maika milioi hilean, bider, hogaita maosturte gehi eguneratzeak, gehi interesak, gehi, gehi, gehi, gehi milata zenbat. Berreun, bosteun, milioi euro, ba, erantzuna hor dago. Ikusi besterik ez dago, horrelako mouka bat aurrean jarri zairenean, ba, enpresa Mordo bat hortxe e, ba, sartu dila burubelarri. aipatuko ditut horietako batzuk ezagunak egingo zezkigu. FCC ACS Urbaser akziona, zazir, auge guztiak multinazionaliak, gehiena Madriden dutenak e, beraien sede nagusia beregeitza nagusia, guztiak guztietako zuzendariek edo goi karguek e, bartzen nasez ezagutzen dute. E, guzti, enpresa guztietako goi e, karguak inputatuta daude, batzuk kartzelatik pasa dira, beste batzuk ez dira orain pasa, beste batzuk ez dira pasako ere. <gülüyor> Hoi batetik. Bestetik, bankuak guk dakik gula Santander eta Lakaixa. Akaso beste lehen batean goda, baina nola ez dakik guen, ba, bueno, hobe iziltzea bankoiburuz ere ez dagoza ondirik esan beharrik. Denok ezagutzen dugu, nola jokatzen duten eta ze ateratzen duten. Eta gero, azkeneko alor batean bertako enpresak. Altuna Iuria, Murias, Kanpezo, Mojua, LKS, Idom, Bueno, gure taldeko batek esaten zuen bezala, PNV garrautzak e, kabi guztietan jartzen ditu. Beraz, irabaziak guztientzat alia ituko dira. Nire zakit, gero hemen dagoen mordidarik daerik, edo ez dagoen mordidarik, frogarik ez daukagu, beraz, akaso ez. Baina, e, bai, enpresa hauetako e, karguak, e, nagusiak ze aldetakoa diren, badakigu, adibideuak jarriko dizuet, <coughs> Jodo orain izen aztu zait, e, baino karrantzako mindak e, orain epaitzen aitu dira eta askazibar izeneko bat, eusko jarlaritzan zegoena, han parte hartu zuena eta akusatu nagusietako bat dena, bueno ba, altuna goi goikargu bat da. Baina, bueno, hori guztietan, e, eta bueno, alderdikoa, por supuesto, noski eusko jarlaritzan egoteko alderdikoa izan merko du. Horren guztien zata da, diru ask da, erruz da. Gainera, esan beharra dago, hau, tarifa plana dela. Tarifa plana zer da. Hau da, telefonoz asko egin edo gutxi hitzegin, berdin ordaintzen duzu. Normalean, tarifa plana egiten dugu, ma telefonoz asko hitzegiten dugunok. Ma basuren, zaborren, tarifa plana izan. Asko sortu, asko bidali, erra ustegira, edo gutxi bidali, berdin ordeinduko dugu bera zenbat eta gutxiago, bidale zenbat eta gehiago, mirzik latu zenbat eta ondakin gutxiago sortu, orduan eta garestiago aterako zaigu. Horlako hastakeriak egiteko pres daude. Eta gero beste arrazoi bat dago. Bueno, ba, historia hu mugitzen hasi zenean, esan dugun bezala, 2002a, 2006a, 2006, amarra, amabia, joder, ba, batez ere, eh, azken... Urteetan batez ere hasi ziren e, Usurbil, Hernan inguruko jendeak indar berezi hartu zuten, e, Usurbilen atezatekoa jarri zuten, e, eztakit 2000a, eztakitenez goratzen, baino 10 inguru hortan. Eta noski garaia hartan, e, ba Usurbilko lkate errekondo jauna zen garaia hartan ANV-ekoa. Eta, klaro, e, egurra eman mertzitzaion, kostala, kostala. Orduan, guztia politizatzen da erriontan. Eta orduan, ma, bueno, beste leku batzutan, esan dezagun Kataluñan, e, ere politizatu ez diren gauzak, e, ondakinen bilketa, hemen erabat politizatu da. Eta orduan, ba, zein eproposatzen du, hone proposatzen du, beraz, ez, eta aurka joan behar da. Orduan, hauek, Eh, betiko hauek, eh, arrazoia izan dezaten, hau, atera behar da, costa la kosta. Orduan, bi arrazoi horiek. Ekonomikoa, eta nolabait ere, burugorkeri politikoa. Eta galdera personalizatuekin, amaitzeko, e, Mikel, e, belartzako kasuan, zuen plataformari esker, e, salatu izan ez publikoki, E, obrak eiten direla modu ilegalean, inkluso, jai, ahimataldi zaipatu izan den, Henrik Erramos zinegotziak berak aitortu zuen enpresa harpa jotzen ari dela. Orduan, e, galdetu nahiko nizuke, ea zuen esperientziatik nola ikusten duzun funtzionatzen dula mundu honek, ez? Igiezineen edo konstrukturen munduak, edo zuek za esperientzi izan dezuten. Bale, e... Onxer antzungo dizute horrekin sartu aurretik beste 2 lagune bota dituzten komentario batzuk gurera ekarri bai. Juan Mikaipatu ditu enpresak eta alderdiak, gaurren nahiz hasiko hortaz izketan, baina gurian ere badago hortatik, gurian ere badaude enpresak eta gurian ere badaude bankuak eta gurekin gurian ere badaude alderdi politikoak eta alderdi politikoetako karguak. Ba, kontu, bueno, ilunetan ez da, kedo baina bai. Ola ezagutzen ditugun kontutan, ba, buzti eta honda Bestetik, Josianek aipatu du, udalak gure interesak babestu behar ditula. Bueno, bauekarri nahi dut gurera. Eta leheno pos minututan denbora eman ez ditena, berriz planuan e, azaldu nahiko nizueke segundu batian, bai? Leheno aipatu izuet, komplikatu ulertzeko lertzeko jarraipen berezile egiten ez dionari. Hemen behiko adartxiki hau belartza kantera. Hemen goikoa belartza bi. Bueno, baipatu estetena leno da hau. Ainorga bost, bai, ikusten dagun hori, hemengo ingurua guztia eta jarraitzen du. Hori Donostiko udalak babestuta dauka unanue landa eremu bezala, parke bezela, bai. Babes berezi bat ematen dio desberdina e, bertan dauden balio naturalengatik. Bueno, ba marra honek bereizten du babestuta dagoena eta poligono bat izango dana. Babesten du emendik, baino baita hemendik ere, animaliak pasatzen dialako, korredor ekologiko badalako. Babesten du nekazaritzarako lurrak dialako. Babesten du hemen zona honetan daudelako donostiko kobazulu haundi Daudelako donostiko akuiferio haundi Arrazoi natural pila baten gatik. Zergatik hau babestu eta hauez. Ba, interes ekonomikon joseanek Josianek esatezun bezala, udalak ez ditu gure interesak babesten, beste batzunak babesten ditu. Eta hortan, harrapatu ditugu behin da berriz. Eta landerrek egindako galderari erantzunez. Hemengo obrak, belartza goiko obrak, belartza bikoak ez dira hasi. Baina bai bekoak, bai belartza kanterakoak merkadonan ereak, bai? Urbanizazio obra egintzuten, otxalia martxoa, hontxena ez gogoratzen ze ingurutan hasi zituzten obrak, Eta gu eskandalizatu ginen, ez behian obra hori egiten hasi zialako. Hori kantera zarbazan eta ulertza denun hor, ba, derradatutako ere batean zerbait egintzezaketela. E, Zer pasazan, arriak gora igotzen hasi zirela. Hemengo zelai ontara bai, hau dena, zelai audena zela dena, arriz bete dute. Ilegaladan gauzabat eta epaite egiten dagoen gauzabat. Zazpimetroko altura, Eunda berrogeita marmila, metro kubikotik gora, bai? Bueno, kontua zer da, hori e, salatzen hasi beikoa baino gehiago, beitik gora eramaten zutena. Guri horrek kalte egiten, egiten zigulako, bai? Guk babestu nahi degun, ere mu horri eragiten ziolako zer gertatzen da? Obra batekoak, bestian sartzen zituztenean, babigarren hortara juten hasi gine, begiratzen hasi gine, Bueno, salatu ditugu amaika gauza, eta denak gezurtatu egindizki gute. Denak. Ez digute arrazoia, bain ere, eman. Zergatik. atze egingo genula ula zutelako. Berriz salatu egunean, publikoki, prentsan berriz udaleko erregistro bidez. Ez digute arrazoia, eman. Garrantziak endu diote, baino guk eskatzen genuna egiten bukatu dute gutxi gora bera. Gutxi gora bera esaten dut, oraindik adibidez goiko harrioiek hor jarraitzen dute eta ez dituzte atera. Mm -hmm. Bi aldiz galdituitugu obrak, batean lehenengoa, arrazoia izan zan obra egiten hasi zirela, iruilebete pasazituztela obra egiten, obra neuneko irurogeita mahosta larogeia egintzutela, eta oraindik, obraren dimentsioagatik egin beharra zegon konkursu publikoa, etzala egin. Gutako edozeinek, enpresa bat sortu, eta proiektu hortara e, aurkezteko eskubidea genekan. Guk edo beste edo zein enpresak, baldintza txabetetze zitunak. Ba, etzuten egin. zuten egin konkurso hori eta konkurso hori gabe egontzian obrak e, obretan iru hilabetetan, bai? E, boletin ofizialian ateazan deialdi publikoa eta hola jakin genuen guk modu irregularian haiziela. Gelditu zituzten, konkurso bat dintzuten amarregunetan, amagostegunetan, enpresa bakarra urkeztu zen, kasualidadez obra egitena izana, lehenu aipatzen un enpresak alderdi politikoak hemen ere badagola, ikusiko eguzer ematen duen horrek, gelditzia lortu genuen. Bukatu zuten urbanizazioa, iba, ez dakizer, e, eta hasi zen, bigarren fasia, bai, eraikuntzarena. Eraikuntzaren fasio hortan, tira de cuerdas delakoa edozein proiektu edozein era ikuntza egiteko beharrezkoa dan baldintza bat gabe hasit zituzten obrak. Hiru pisu lurrazpira, bai? Eh dena ilegala, berriz obra gelditu zituzten, baina arrazoiak entze ziguten, guk ez dak agu arrazoirik behaien iniziatibaz gelditu zituzten eta zeak, ez? Baina bukatzen doa azkenean esaten enpresak, ez? Adarra jotzen diola udalari. Habeztu inorxen izten, mm. behak ere ez. Ordon e, f, lotxagarri usten dugu, la lotxagarri bea bakarri gelditzen da. Eta kontua da, hemen beste elementu batzuk, zetra eta ere ematen zai honi komunikabideetan. Zezailtasun ditugu blokeoie gainditzeko. Hau da gure indarra. Zuek zeate hemen geldik jende bakoitza. Garbi haukibar dugu, hemen dian, puntu guztilek ere, ba, arrazoia haukia bai? Ez dala neikua eta jendartian sozializatu ardala. Eta ipatu den bezala, sortu ardegula sare hori, sortu ardegula sare hori donosti beste balillo batzutan eraikitzeko. Eta balilloak ez dira udale txian kasu hontan defendatzen dituzten interes ekonomikoiek, batzuen interes ekonomikoiek dira gure egunerokotasuneko zeak, bizi balintzak eta baliabidiak. Eta hori, arpa jotzen ari zaizkigu, baina arpa jotzen ari zaizkigu bai enpresariak eta bai udal autetxiak eta udal gobernuak. Bueno, e, pile bat informazioatea da, behatziako gaitagoz gutxi dira. E, Laizterri dikiko deu jendearen gogoetak edo galderetarako aukera beraz junpen txatzen, eta mikroaren bat edo lortu barko da jendeak hitzaiteko, Ba, goitzak labur-labur galetuko izuet, pues, ja, juntatu gehan ez da, odanez gure indargunea, pues, ba, plataforma edo borroka goitzak ze EPE laburrean zertan nahi, ze, ze, ze jakin bardeu, edo zerbait ze nahezute jakin arazi? Ha, Handikan horreleengo dugu. Vale, gure kasuan, noen dela bihazte onartu, zi, onartu digute salaketa epaite, epaiketetan, Eta, eta egia zan gaude esperantza horrekin, bai epaiketetan zerbait lortzeko esperantzakin, edo bai konstruktoreak e, ba, karo, denbora kontu, kontutan izan da, e, oain salaketa onartuta dela, eta aurrera, egual urtebete, edo denbora gehiagoko ba, prozesu badatorrela jakinda, egual orain bai konstruktoreak e, ba, gurekin negoziatzeko Eh, asmo bat eh, au aurkezana asmoa asmorrekin eta gure esperantza hori da, oin arte. Eez du inongo gogorik ez dugu gogori, SR negoziatu gainera, ez, ez gea ez da behin e, elkartu. E, irakurri dizuten e, nesta e, medio batzutan irakurri igual irakurri izan dugu, beste seo zer hori ez da, ez da inoiz gertatu. Gu, ez dugu inoiz e, negoziatu. Eta Epe epemot, motxeraz dagu, eserberezi eserberezi pentsatuta gaur bertan eman dugu enrueda de prensa bat eta aurkeztu dugu bihar egongo gea espero dugu e komunikabideetan e asunto horrekin eta bueno jarrituko dugu gelditu gabe. Senda. Bueno, guk ikusi dugu e 2017ko presupuestuetan ya da onartzen dala partida bat hirigintza e lanekin hasteko e parkean Baina, bueno, e, horretaz aparte, informazio gutxi daukago. bakarrik esan parkia irikita dagoela egunero, eta gure kintzaetara tortzeko nahi dunak. Bai, gure kasutzen gastu honetan dugu bergastertzeko elegitea eh aurrean ba, ukapena dela eta ba hori aingen dugu eta gero e, zea jarritzen dugu gure konzentrazioarekin, e, ez daki to oraindik amo no e, zea ari gara hosnartzen zea zer egin ba zen eh rekursualdza aurkeztu genu orain dikan, ez digute, ez eresan, baina epeak ja aurrera doaz eta e, ba, abenduan bukatzen da epea e, kontentziozora juteko taola, ez orduan, bueno, agri gara astretzen eta gero e, amaseian izango da demokrazia zuzen modernari buruzko foru globala, hemen donostin, eta orduan zatorralaiak luzatu die hainbat koleztiboi, hainbat elkartei, ba gombidapena, ba konzentrazio egiteko eta salatzeko ba horiek eh? zitpotoloak horiek eh, bueno, horiek ez dute zertarako balio, eh kasu horretan ziren biltzen gaituena, nola bai eh? e, eh, ba, da partaidetza eza, ez? Eza eta ordun, ba hori da sautu nahi duguna, ez? Eh? nolatan, ba, Hemen Donostin, ez, ba hartzea kapitalmundial de la democracia directa. Bueno, es da ez da kit adarra jotzea besterik ez da, ez? E, ordun, ba bueno, nahiko haserri gaude eh asunto honekin eta ordun ba bai. Eh herri egingo er, er, degu protest, protestatxo bat e, utalaren, eta, no? udalaren aurrean. Ba, hain zuzen ere, eh asteazkenean 16an eh 6 herdietan, eh udalaren aurrean, bajkindesazuela eta bueno, gonbitatuta zaudete guztiok esperode de de naquilkur el antze bertan. Bueno, güere eh, mobilizazio eh, jarraian gaude. Bueno, hemen Satorolaik esanduen bezela, bueno, ba parte hartuko dugu konzentrazio hortan, baina hortaz aparte beste pila bat euskagu aurreikusita. Fetsak ez dakit dena zeaz meatz esango ditudan, baina eh azaroaren 19an azpeitien eh ongo da E, lapatzen aurka eta er, e, erraustegiaren aurka eta birtziklatzearen aldeko manifestazio bat. Azarroen hogeita zeian gurasosek e, donostian antolatu nahi du mobilizazio ondibat. E, ba, ustedet nien ez gurasoseko kide baina, bueno, nakideana e, e, informatuko dituzet. E, ustedet eazo <coughs> e, plazatik hasi eta e, hotel ondesean tarte hori bete nahi dutela, holako zehazer. Mm? Azarroen horietaz azpian, ordizian, e, e, baita ere azpitikoen antzeko mobilizazio bat antolatu nahi dute, oain mutiloan, e, irekin nahi duten, e, ba, zabortegi berriaren e, aurka. Ikusten duzue, movimentu gipuzko azora zabaltzen nahi dela, zorionez. Habenduaren e, amazazpian, oren txaurretik haitu era izketan batzuk, egin e, egin ditugu e, hemen lena aipatu ditudan enpresa hauek nolabait ere presionatzeko meste mobilizazio batzuk, e, bai arrasaten, bai azpeitian eta bai donostian eta bueno, gehiago ere egongo dira. Hor tartean e, segurozko, bueno, en lizitazio garaian eta enpresa, zenpresa iremango dioten eta erabakitzen ari dira, ba bueno, ba erabakitzen duten egunean, pentsatzen, pentsatu dugu egun hortan edo urrengoan edo <coughs> Ba no ere simbolikoki kateatzea diputazioaren aurrean eta bueno, hemen dauden errosketan erregistroko momentuko batzuk esangote, jode, Jaime jo, Gausaberria esaten ari da, ba bueno, justu bostetan elkartu behera eta bueno, gozoietaz hitz egiten aritukeera. bera. E, bueno, ordun zehaztu gabe daude, baina bueno, e, mobilizazio kanpainan gaudela era bat. Eta bueno, aipatu, e, bueno, hor kanpoan eiko dituzuela horrelako manderola batzuk eta bueno, ban edituenak arditzala eta bueno, bere balkoian edo nahi duen leku ikusten den leku batean jarri ditzala. Bueno, ba guk aurrea begira dakaguna da borondate garbi bat eta da belartzabiko aztakeri hau gelditu arte lanean jarraitzeko borondate bat. Bideo hontan, e, ez dakit gehiegi aipatu dituten edo aipatu, aipatu dituten ere, ba sakondu nahi dugu orain arte Gipuzkoako Naturzalen Elkartearekin, Naturkonekin eta eta beste zeinbait talde naturzale eta ekologisteekin indegun bezala, sakondu nahi dugu ba, Donostiko eta Ingurutako eragileekin harremanetan e, bai eragile sozial zein sindikaletan sindikaleekin ba kontuhonekin guztiakin ere seresana edukizaketenekin ez adibidez e, igeldo eta iba eta inguruko jendiarekin ere landu nahi degu hau ze dugu honek orain arte esan ez deten bezala e zea bat donostialdeko eraztun berde moduko bat ere e, e, osatzen dula ez eta hau ideia hau ere lantzen jonai dugu beraiekin E, hortik aurrea herrian, hain organ, hain organ bertan lantze, lantzeko borondatea daukagu, bai. Elkarteekin, orain arteari duguan bezala, guraso elkarteakin, ikastoleekin, aurrekin, eta, eta elburua denogarbi eukideza zuen da astakeri hau, belartzabiko astakeri hau, gelditzia. Mm -hmm. Baitu guzita batzuk hain mailan, baina beste bat ere azarban ogeita zazpirako jarri dugu, igande goizez, Añorgatik bat abiatuko dugu, donostiko udaletxera e, bueno, gure posizioa adierazteko, proiektu honekin daukagun jarrera adierazteko, eta udaletxeen aurrian salatzeko añorgan ez gaudela ados, astakeri honekin, Baino añorgatarrok parte hartziaz gain, ba, denak zaudete gonbidatuta, zeleno aipatu deten bezala, deno gea beharrezko, eta hemen dagoen bakoitzak ere asko egin egindezak ezue, bai txikitik, borroka bakoitzari laguntzen, eta baitare donosti beste estenatoki batera eramaten. Bueno, horren e, beste amaituko gure interventzioa or, prestatutako baintzat. Norbaitek, galderarik, gogoetarik, egin aiko luke? Anatzean bat, gero beste bat. Norbet, altxa eskoa igual e, interventzioa parte hartuko lukeen jendeak? Edo? Bueno, atxalde honu, vale. e, ni egutskiko partai dean aiz. Eta bueno, galdera baino, agirazpen batez, egingo dut, zoritzarrez gazteleraz. E, Inguruarekiko erasoak betidanik, zoritzarrez, bat atzetik izan dira eta izaten ari dira donostian. Baina azken alde honetan, azkeneko bilabetetan eta urtean, areagotu dira. Areagotu dira. Y tras esta casualidad TEA, los, los partidos que dirigen el, el equipo de gobierno de Donostia tienen la intención, y la están llevando a cabo, de dar una impronta, de dar un sello, de marcar un estilo. Es decir, quieren que quede claro que ellos son los que deciden qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Sobre todo, cómo hay que hacer. Y eso es lo que estamos, de alguna manera, sufriendo todos. Pero no está, no, es, no es solo, digamos, un problema específico de Donostia. Se puede extender al resto de Ipúzcoa. ¿eh? Es que en el día un tan, para la arcopistada, que tal, loco, hasta que eriak, que estaban abandonadas desde el 2002, esas ideas. Y se recuperan, 15 años prácticamente después, desde por parte de la Diputación, porque se quiere dar la sensación de que aquí mandamos nosotros... Se acabaron aquellas tonterías y de aquí en adelante se va a hacer lo que nosotros decíamos. Y volviendo a Donostia, esteis 65 grupos, pero podías estar muchos más. Podía estar antean adikez, podía estar aldeztarrean bizirik, auzolkarteak. Arazo berdintxoak dituzte. Ilegalitateak egiten ari dira etengabe, eta udaletxeak ikusiaren egiten du. Ordun, antena ez salatzen duenean, antena bat ilegala dago Virgen del Carmen 44. Ogaritza esan du, ah, egia da. Pero si no denuncias, ellos les permiten seguir adelante. Aldeazta recogusol karteak, oye, ese barca sabioste en la plaza de la costi no tiene licencia de apertura. Ah, egia da. Pero si no lo denuncias, sigue adelante. ¿Y cuál es la actitud del Ayuntamiento? Que se escudan en los técnicos, ojo. Los utilizan como escudo humano. ¿Cuál es la actitud del Ayuntamiento? Cuando denuncias y les pillas. por pues la misma que ocurre en Belarza. ¡Ay! Les vamos a poner una sanción. Pero antes de la sanción les dicen, bueno, les vamos a dar un mes o quince días o los que hagan falta para que legalicen la situación. Es decir, en lugar de ir directamente a sancionar que es lo que tenían a ti si pasases, por ejemplo, con un coche en semáforo en rojo y te ve un municipal, en lugar de eso no, les defienden. Les dan un tiempo para que legalicen la ilegalidad, que es ilegal porque los ciudadanos lo han denunciado, que si es por el ayuntamiento no hubiera ocurrido nada. Y esa es la actitud. Pero es que encima, enlazando, y voy a ser demasiado largo y perdonar, Alguien ha citado el Congreso ese de democracia directa. Oh, es terrible. Mira, nosotros partimos en un grupo, digamos, creado por Ayuntamiento se llama Comisión Asesora de Medio Ambiente. Donde, aparte de darte la pelmada y no dejarte decir casi nada, pues bueno, te expone de ellos sus planes. Bueno, pues por ejemplo, para que os hagáis la idea, ya no se llama CAMA, ¿eh? Consejo Asesor, ahora se llama Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Tenido la delicadeza... Deía decirnos a la cara de que de asesorar nada. O sea, vosotros a escuchar, si podéis criticar algo, pues da. ya os aguantaremos un ratito, pero este consejo no asesora nada. Entonces, ahorita zan, ¿verdad estar en casoan? ¿Ikusteko no lako den u hau? Eraman zuten gaio hori, azken ahorreko billerara, eta zan zuten, eses, ruegos y preguntas y tal, no sé qué. en Ruegos y preguntas, no, esto como ya ya tarde y tal, en el siguiente cama. Bueno. Claro, se llama CSMA. En la siguiente reunión. En la siguiente reunión presenta el programa y le dicen no, no, no, aquí no se vota este tema. Zeta, ¿Eh? escatus utem posicionam en Si ese consejo estaba a favor de ese proyecto y de esa forma de, de, de actuar o si estaba en contra. Bueno, pues el concejal que lo dirige del PSOE dijo aquí no se vota nada. Solo se vota en el pleno. O sea, nos está diciendo a los ciudadanos que participamos... Que vosotros no vais a decidir nada, a pesar de que solo sea asesoría. Eh? No vais a decidir nada. No va a costar jamás en acta que este Consejo está en contra de lo que se está haciendo en berazza. Eta vain bukatzen dut. Eta horrek que se nahi du, sin den jokamoldea. Eh? Eskerra queipatu zula del Consejo y el Congreso de esa democracia directa, porque es verdaderamente un atentado a la inteligencia de los ciudadanos nostierras que estamos digamos tomando parte de los movimientos sociales, porque si verdaderamente se caracteriza por algo este ayuntamiento, además de estar eh, en favor de los derechos digamos de los poderosos, se caracteriza por no dar, mi palabra y mucho menos voz y mucho menos voto a los movimientos sociales que reivindicamos otro tipo de cosas. An Julen, quedo enmendago hitzeskatuta, ¿vale? Txikik eri bat, ja. e, aipatu dute haimatek, e, mirak luzen beretziko kasua adibidez, eraikin nutsu bat, eta bakarrek aipatzea jakin dezagun, e, eraikin nutsen eta espekulazioaren logika horretan, pasaden aste artean, hemen gertu, San Bartolomen, hori oh, eta zazpi pertsona e, etxetik kaleratuak e, izan zirela, eta sei, e, kanpotaren zentro batera eramanak, edo bintzat, atxilotuak paperak ezukitzea gatik, eta... Horrek ere ze pixu duen, eh eraikin aferak eta Donostiarrentzat e, Donostiarren aurka gobernatze horrek e, itxura itzuratxarra ematen delako zentroan hori ere aipatu dela. Jakin dezagun sin <coughs> Hemen hitzada, eskatu da. Eh ff. Bueno, quiero hacer, quiero hacer un dos o tres comentarios breves el primero es que a mí la la certeza que hoy me reafirma lo que aquí hemos hemos ido oyendo escuchando pensando es que nos encontramos cada vez más inmersos en una enorme disyuntiva esto no es nuevo pero es cada vez más evidente es decir hay que elegir o los beneficios o la vida la vida en sus distintas expresiones los beneficios por los beneficios que busca que se buscan desaforadamente el afán de lucro consta, eh, vamos consagrado en las leyes el lucro se dice la Real Academia que es la ganancia o beneficio que se obtiene en un asunto o en un negocio el motor dicen que es el motor de la actividad humana bien y por otro lado la vida la vida y sus necesidades en todas sus expresiones hay que elegir entre las dos las dos no se puede tal y como están planteadas. En todas sus necesidades, las necesidades de la vida incluye pues eh, los significados, el uso común del espacio, la educación, los animales, la naturaleza, las generaciones futuras, las, eh, en fin, ya sabemos lo que es la vida, no la intentamos practicar. En segundo lugar, eh, quiero contaros eh, que, también qué lenguaje manejan en el lenguaje separado. ¿Os suena NGP? NGP, en el corazón de las teorías de la administración pública en este momento. La nueva gestión pública. Tenemos que resistirnos a esto, porque lo que pretende la NGP es introducir elementos de gestión de la empresa en el interior de las instituciones públicas. Uh -huh. Instituciones de todo tipo. Y esto implica también, conlleva la transformación de la ciudad en ciudad-empresa, en ciudad-marca. En nuestro caso, la ciudad marca Donostia. Atractiva, evidentemente, para inversores, la industria turística, las distintas modalidades de explotación, de la precariedad. En fin, eh, yo dejo esto apuntado porque me parece también evidente. De todo lo que hemos venido contando aquí, se puede hablar de este modelo. Este modelo es el que provoca todo este tipo de disparates. ¿Frente a esto qué? Pues yo abogo, junto con otra mucha gente, claro que sí, por la autodefensa social frente a este modelo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en primer lugar quiere decir que la delegación electoral no basta. Cuando se nos argumenta, nos habéis votado y tenemos derecho a hacer lo que sea, no. Esto no es una legitimidad, no es un argumento de ese tipo. Yo creo que consiste más bien esta autodefensa en pensar atacar, sí, atacar, atacar a la marca Donostia en nuestro caso y construir, seguir con la campaña frente al silencio, romper el silencio del que se ha hablado aquí en distintas experiencias y hacernos cuerpo en una ciudad que progresivamente no admite sociabilidad fuera lo cual fuera de lo que es regulado exclusivamente para el mercado y criminaliza progresivamente también la disidencia. Es decir, la gran cuestión es cómo resistirnos a la marca Donostia, cómo resistir, bueno, cómo podemos ir creando espacios para hacerlo juntos, para hacerlo juntas. Lo último que quiero decir es que hoy es el Día Mundial del Urbanismo, por si os había pasado desapercibido. Esto lo ha aprovechado el señor Enrique Ramos <coughs> del, eh, del partido del anterior alcalde para no. eh, insistir no, no, en que no, no. va a derribar el mercado eh, perdón el frontón de Arroca y que van a construir viviendas de lujo en la clínica de San Juan de Dios, que también van a derribar. Uh -huh. Ha sido su particular celebración y un ejemplo yo creo que muy significativo de cómo entienden el urbanismo la gente que hoy por hoy tiene el sartén por el mango. Uh -huh. Norbeitek beste galderarik edo ekarpenik daka. Bestela eskatuko hitut bitxalo lehenengo e, txalobero bat Mikel eta Kore hori beraiek ibili diala Itzulpen lana egiten eta beraiei esker ulertu gean danok eta euskaraz hitzein ali izan dugu. Eta beste txaloba bat ba, parte hartzaileei eta hemengo gorroka guztiei. Hala, eskerrik asko.